Tjena, tjena och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, 18 avsnitt räcker inte till utan vi kör ett 19 avsnitt också Och idag så är det dags att diskutera The World is Not Enough när det har blivit tid för olja och mafia Kaviar. Ja, <laughs> jajamän yes. Och vi kan ju introducera oss som poddar också, jag är Emil Och jag är Otto Och jag är Rickard Och jag är Emanuel Och då vill jag veta, hur är läget med er? Ja, jag har varit sjuk i, i veckan men har blivit frisk nu till, till podden. Så att nu känner jag mig lite taggad i alla fall. Ja, jag tog över Emanuels sjukdom då. Så jag sitter här med, ja, en balja och baffucin och <laughs> i i kroppen och hela grejen. <clears throat> men det blir kul. Grymt. Det är det bra med mig med faktiskt? Jäkligt mycket att göra just nu tycker jag. senast senaste två veckorna har varit hektiska. Jag du åkt runt överallt och haft jäkligt mycket att göra. Föreläst och... Ja, allt möjligt. Spridigt bondevangeliet. evangeliet ja, <laughs> ja. Men Då känns det skönt att kunna sätta sig ner och diskutera lite bond. Mm. Vilken film också! Så att ja, det. ja, det blir riktigt skoj faktiskt. Ja, verkligen. Eh, vi kan ju ta vårt eh, första minne till den här filmen. Ja, jag, jag måste säga det först innan vi börjar prata. Det här är nog den film som... Eh, nästan den jag har mest nostalgikänslor till. Och det låter väldigt konstigt. Men det var den filmen som jag såg eh, när mitt bondintresse tog fart i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Det var den filmen som var på tapeten, om man säger så. Och... Eh, jag minns att, för jag hade såg den inte på bio, jag såg, den första jag såg på bio var Quantum of så att det var rätt långt kvar innan jag såg en Bond på bio. Men jag minns en tjej i klassen, jag gick i tredje klass då, som hade sett den på bio och eh, berättade om den och tyckte den var, eh, ja, drog massa repliker från filmen. Och, There's no point in living if you can't feel alive. Den repliken gick jag runt och sa på. Skolgården Det var en konstiga konstig replik Att gå runt och säga men det var <laughs> ja, liksom, Vad är man när man går i trean Det är liksom tio år eller någonting Går runt och säger <laughs> bondrepliker Till folk som inte make no sense så att det är det. Och sen så minns jag spelet också Väldigt, väldigt väl eh, Som jag spelade mycket på Nintendo 64 Så att, eh, ja, jag har starka minnen Till den här filmen eh, Inget första minne egentligen Men jag minns att jag har väldigt starka ja. Nostalgikänslor. Ska jag försöka lägga dem åt sidan nu då och diskutera objektivt? Ja, så alltså jag har ju konstigt nog inga nostalgikänslor till den här filmen, <laughs> trots att det var den första Bondfilmen jag såg på bio. Och det jag minns från, då var, då var jag och en kompis, vi var på Sergel 1. Eh, och det var ju, det kan nog till och med varit den första biofilmen jag var på själv eh, utan föräldrar. Så det var ju väldigt speciellt bara av den anledningen. Och jag tyckte att filmen var skit bra faktiskt. Alltså jag bara så här var helt indragen. Sen vet jag inte varför jag inte får så här nostalgikänsla på det sättet som jag kan få till många andra Bonnfilmer. Men det var ändå liksom speciellt att eh, sätta sig i särgelättan och, och se Bonn på bio för första gången. Det var faktiskt eh, coolt. Sen minns jag att det kanske var någon månad senare och så, här, så träffade jag en annan kompis som också hade sett filmen. Och han var jätteförvånad när jag sa att han var bra. För han sa, är ni, den är ju skitdålig. <laughs> <laughs> eh, eh, och då blev jag väldigt konfunderad. Eh, men det kommer vi in på. Jag har likit med Otto enorma nostalgikänslor i den här filmen. Eh, det här var den första filmen som jag ägde. Fick den av mina föräldrar på VHS. Så jag satt eh, väldigt ofta inne på min kammare och kollade på den här. Eh, och spelade även spelet fast på Playstation och inte Nintendo 64. Uh, så jag såg den här hur mycket som helst. Det är nog den, den bond som jag såg flest. Uh, flest gånger fram tills, uh, jag vet inte, 15 år eller någonting. Jag såg den hur många gånger som helst. Mm. Uh, mer än vad jag såg Tomorrow Never Dies och Golden här exempelvis. Uh, så det här är uh, ja, det var en riktig tripp att uh, återigen få sitta och försöka analysera lite närmare vad man gjort tidigare. Ja, det här var den sista brossna filmen jag såg. Som ett, två andra filmer tidigare så hade jag den här filmen på Estnisk utgåva. Mycket märkligt. <laughs> den titeln var Om jag inte uttalar helt fel, vilket jag förmodligen gör. Kun majlema ej ritte. Och det var ju estnisk text, om jag inte minns helt fel, och tal. Så att det var väl inte så jättegivande. <laughs> Varför tyskt tal och estniskt? har du haft uppväxt? De slänger inte, de slänger inte in liksom estniskt tal och estnisk text, utan estniskt text och tyskt tal. Ja, det var, det var en gammal gammal special edition-utgåva där man inte riktigt kunde korrigera sådana där saker. Så att, först när jag <laughs> såg den så var det en instart märklig upplevelse. Sen såg jag den för att jag köpte den på en vanlig utgåva, de är svensk. Text och engelsktal och jag minns ingenting från när jag såg den första gången. Den var, jag minns bara DVD-omslaget egentligen från den tiden. Liksom. Men övrigt ingenting annat. Nu kommer jag på en till grej faktiskt. Eh, som i samma veva. Och det är faktiskt när jag fyllde år sedan. Då fick jag om min moster. Eh, det var det som snabbt på VHS. Problemet var att de hade köpt den i USA. <laughs> Så jag kunde inte kolla på den. Uh, jag blev väldigt, väldigt besviken För det, det måste ju vara första gången jag skulle se den Efter, efter Bion Typ ett mm. halvår efter mm. Och jag tror att det föranledde också Till vår första regionfria VHS-spelar Om jag inte minns fel <laughs> det är, Man får tjata på sina föräldrar ibland och går igenom sådana där konstiga saker mm. Mm. Ska vi ta lite bakgrund Till den här filmen With pleasure Bond misslyckas i filmens inledning med att rädda livet på industrimannen Sir Robert King som sprängdes i luften mitt i mi 6 i London. Efter en vild båtjärk på Thämsen begår en självmord. Bond sänds genom M till Azerbaijan för att skydda Robert Kings dotter Elektra som misstänks vara nästa mål för terroristen Renard. Tillsammans med kärnvapenexperten Christmas Jones började åt 007 snart misstänka att allt inte var det dessutom att vara och att personliga lojaliteter ibland kan vara ty tyngre än vad man tror. Detta leder då till en hissande resa som har sitt klimax utanför Istanbul. United Artists absorberades under 1998 att bli MGM helt och hållet. Bond 19 så då bli den första filmen utan direkt inblandning från United Artists. MGM och Eons produktionsutvecklare Simon Matthew rekommenderade författaduren Neil Purvis och Robert Wade till producenterna hos den 1997. De var imponerade över duons manus till filmen Let them have it från 1991 och Fick jag även läsa deras utkrasp där stod uppkommande teaterpäs. De fick frågan, vad vill ni göra med Bond härnäst? Och du om vad stora Bond-fans, både av filmerna och av böckerna och känner därför till karaktären väl. Och i samband med pressturerna för Tomorrow Never Dies så såg Barbara Broccoli en dokumentär om de viktiga oljelederna runt Azerbaijan och hur viktig Baku har blivit i detta sammanhang. Och detta var något hon tog med sig som ett element att grunda och bygga filmen runt omkring. Och i Neil Purvis och Robert Wades första manus växte handlingen fram med en kvinna som Bond faller för men som sen visade sig vara filmens styrk. Hon skulle vara en oljare som skulle kunna manipulera i sin omgivning. De beskrev Elektra som Bond tror att Elektra är Tracy men det visade sig att hon är Blufeld. Manuset var i övrigt väldigt likt det som blev filmen. Producenterna var väldigt medvetna om att Brosnan ville skala tillbaka karaktären och hitta en känslomässig kärna. Både i Bond och i karaktärerna runt om honom. De vill göra filmen mer karaktärsdriven. Första manuset lämnades in i februari 1998 och var då kallad för Elektra. Producenterna var väldigt nöjda med deras samarbete och den intressanta historien som duon hade kommit fram till. Och de blev även tillbaka bygna till att börja skriva manus på nästa film. Peter Jackson och Alfonso Cuaron stod långt upp på producenternas lista som påtänkta regissörer. Cuaron fick till och med erbjudandet men han tackade slutligen nej till det. I augusti 1998 kom den brittiska dramaregissören Michael Apted ombord, något som då såldes som ett rätt val. I samband med detta tog han in sin fru Dana Stevens som polerade upp manuset för att lägga mer fokus på Elektra och skapa sidohandling med M. Relationerna med kvinnorna var det som Apted fastnade för och ville framhäva mer i bondsvärd. I det nya manuset från november 1998 så var M, Elektra och Renard huvudrollerna, med actionet nya med Donato och Bond lite mer i bortrunden. Manuset var mer intellektuellt drivet. Detta var något som, som bråsnade producenterna tvekade över och slutligen bjöd de tillbaka Bruce Fairstein, känd från GoldenEye och Tomorrow Never Dies, för att polera upp manuset, lägga in mer action och framhäva Bond och humorn. Detta manus stöptes efter en replik i Pervis Wade's manus till The world is not enough. Och De ville även ha ett stort urval av olika internationella strådespelare. Abtet hade sedan länge fastnat för den franska strodespelerska Sophie Marceau då i rollen till Elektra King. Det behövdes en strodespelerska som kunde vara emotionell men även framhäva den mer mystiska sidan som krävdes för rollen. Den då relativt okända skådespelaren Javier Bardem var även med i beslutsprocessen för rollen till Renard innan rollen gick till den strådstads skådespelaren Robert Carlyle, känd bland annat från sina roller i Trainspotting och The Full Monty där han väldigt, väldigt bra. Rollen som Christmas Jones var först skriven som en franskt polynesiskt försäkringsutredare men var tvungen att skrivas om sen att United Artists och MGM precis gett ut filmen The Thomas Crown Affair med Pierce Brosnan där Spellerstein spelade en sådan roll. Istället skrev honomt att bli en prisjägare för att slutligen bli en amerikansk kärnfysiker. MGM propsade att det fanns många europeiska skådespelare och att det behövdes en yngre, mer amerikansk motpart. Valet föll då på den populära amerikanska skådespelersen, Denise Richards. I övrigt återkom Robert Coltrane i rollen som den ryska maffiabossen Valentin Sikovsky, Judy Derns som M, Samantha Bonds som Miss Moneypenny. ...och som Lowell som Q... ...för det som även kommer att bli hans sista framträdande. Enligt Adrian Utzaro fick Llewellyn väl en efterträdare själv... ...och valet fyllt på den brittiska skådespelaren John Cleese... ...som i glädje tackade jag att få vara del av Bondfamiljen. Adrian Biddle och Jim Clark blev cinematograf respektive klippare... ...två väntade samarbeten sedan förr... ...och som var med för att skapa hans vision till filmen. Inspelningen startade 11 januari 1999... Detta var den första bondfilmen sedan The Living Daylight som spelades helt och hållet in på Pinewood och det var något som Brosnan var väldigt glad att få vara med om. Det första som spelades in var scener i Vartisal Cross i öppningscenen innan det blev mer actionladdat med attacken på Sertovskys kaviarfabrik och scenen i Militärbunken. Parallellt spelades skidjakten i Frankrike innan en förödande lavin stoppade inspelningen. De beskrev även att när de spelade in i Bilbao i Spanien så var det smått kaosartat med fans överallt. Och de beskrev lite som att det var Beatlemania eller Bonmania från 60-talet och att de var helt överrumplade över det, det mothörnet de fick. Och inspelningen som var schemalagd till Istanbul blev även stoppad på grund av de konstanta terrorhoten som rådde under tiden. Det gjorde istället att Spanien fick dubbla för Azerbaijan och andra ställen runt om i världen. De har även beskrivit att det var lite av en logistiskt mardröm att spela in båtgärten på Thamesen. Hela Londons myndigheter samarbetar för vad som kommer att bli en av de mest komplexa action-sekvenserna i serien. Flera veckors arbete krävdes för att kunna göra den action-sekvens som sträcktes över hela London. Runt omkring, i luften, på marken och runt om på Thamesen. Bland det sista som spelades in var scenerna med Llewellyn och Cleese. En scen som var skriven med värdnad på grund av Llewellyns höga ålder filmen sista inspelningsdag var den 30 juni. 12 dagar över schema. Och eh, filmen öppnade den 8 november 99 Och gick och blev en omedelbar succé över hela världen. Och det var så att de hade även en testvisning tidigare under hösten. Och i den testvisningen så insåg de att de var tvungna att göra om filmen. Och klippa ner den lite här och där. För att kunna få ett bättre flyt. Och just mottagandet på den här testvisningen inte var så positiv som de kanske hade hoppats. Men... Den versionen som släpptes blev en som sagt en succé och den slog alla tidigare rekord och drog slutligen även in 361 miljoner dollar mer än någon annan Bondfilm tidigare. Eon och MGM var vid detta läge rätt uttröttade efter kontinuerligt jobb med Bond sedan 1994. De ville kliva ett steg tillbaka, hitta nya infallsvinklar och föra Bond mer in i nutiden med en smäll. Brosnans kontrakt hade vid det här laget löpt ut och serien var nyetablerad och större än förut. Världen förväntades vid det här laget att någon av sju ska finnas trots att världen runt om snabbt förändras. För E.ON och MGM skulle det snart visa sig att världen inte räcker till för James Bond på 2000-talet. För en gång skull så verkar det i alla fall som att inspelningen gick ganska ganska felfritt. Ja, ganska smärtfritt. Inte några så här större problem. Första månaden så att det lämnades in i februari 98 alltså ditt år nästan innan filmen började inspelas. Det är bra det, det är bra schema. Jag tycker det är intressant också med, som vi säkert kommer att komma in på mer i filmen, men just den här nya eh, riktningen som de ville ta. Som är väldigt lik, eller väldigt lik ska jag inte säga, men lite lik det som eh, den riktning som togs Tommy Craigs intog också i serien. Ja. Eh, vilket jag tycker är intressant. Mm. Jag gillar, för jag gillar det att Jag gillar att det faktiskt förekom i filmer också som många kanske inte tänker på. Ja, de vill ju ta ett stel tillbaka egentligen. Och efter kanske kritiken mot Morning med Dice när jag så mycket action och mer action än karaktärer så ville de verkligen anamma det och göra någonting annorlunda. Och Det visar ju sig, precis som du säger, att de liksom, det var det här de, det de ville, Michael och Barbara. Ja, att skurken har ett känslomässigt motiv till M, det var ju också det, det som den rollen som Javier Bardem till slut fick spela. Hade. Ja exakt Ja, det går ju att hitta Många, många kopplingar Mellan den här och Skyfall ja, verkligen. Skrivna av samma personer Ja, det känns lite som att de byggde det kanske lite åt Skyfall, ända från den här Från 99 och framåt Att det blev filmen de sen absolut ville göra Och sen av olika anledningar Så fick de kanske inte igenom Allt det de ville göra den här filmen Om de vanligt sett som Purvis away lämnade in 98, var trots att strukturen Är lika, är rätt annorlunda det finns en hel del detaljer som de har trott att i form av att och så. Men det visar väl kanske på att vid den här tiden hade MGM kanske större inflytande än vad de har nu för tiden. Det är också intressant det där att Apple tog in sin fru som eh, valde att fokusera på de kvinnliga karaktärerna i Måns. Det, det är ju helt förståeligt för på, på ett sätt så kan man ju nästan se Elekträ som någon sorts huvudfigur i den här berättelsen. Mm. Det är hon som genomgår liksom någon sorts utveckling. Eller det är henne som man egentligen är intresserad av på ett annat sätt. Men jag kan verkligen förstå producenternas lite så här: Att de är lite konfunderade kring det. För det, det är ju en bombfilm. Liksom. Mm. Och valde att liksom skala ner det lite grann. Det kommer ju komma in på lite senare. Men att det är just de här omstrivningarna som kanske gör att filmen blir kanske inte så bra som den. Kanske var på pappret när Pervis och Wade kom med idén För just deras idé Var ju det som sen blev filmen Men att det sen Försvann lite när de var att omformulera Och omtolka ja, lite okay. Ja sånt här är intressant mm. Jag tror nog att det ska finnas Lite förelagor här att titta på I alla fall så skallar det ju titeln om det Men det vet ju Rickard mer om Den här gången har jag inte brytt mig om att läsa Raymond Bensons romanversion Eftersom jag ja, Jag varken orkade riktigt Eller han Och jag har ju läst den här boken förut Och ja Vad jag minns så tillför den inte Något närmbart till filmen som så Så jag valde att hoppa det För tycker tycka att jag är lat Eller vad som helst, men så är det The Walls not enough Kan jag tycka känns Och jag gissar att kanske många håller med den känns ju mer jordnära än sin föregångare och då går ju tankarna ganska snabbt vidare också att det känns lite mer flämmingskt och då är frågan om det verkligen är det och det enkla svaret är väl egentligen nej skulle jag vilja säga anteckningsblocket blev även den här gången ganska tungt men som Emil nämnde så är ju titeln tagen från Honor Her Majesty's Secret Service. Eh, alltså Bond åker till eh, Sable Basilisk, som är. Genealog. Precis, tack. Som då börjar liksom snacka om, inom citateteksten, Bonds eh, släktskap. Men sen får vi aldrig riktigt veta om det faktiskt är Bonds släktskap, eller om det bara är en liksom. Han pratar ju om det som en cover tills eh, de börjar prata om eh, Blowfelt. Så att jag vet inte. Men det, det, det ska ju på något sätt vara Bond-släktens motto. The world is not enough. Så det är ju taget från Fleming. Um, och sen så i filmen så har vi två repliker som sticker ut. Um, och den ena är Electra som säger Have you ever lost a loved one, Mr. Bond? Egentligen är det ju väl inte en referens till Fleming. Eftersom det egentligen kanske är en referens till filmen. Secret Service och till Tracy. Men det kopplar ändå ihop Bond som karaktär- med sin förlaga på ett sätt, tycker jag. Eftersom det ju ändå är från Fleming från början. Och den andra repliken som jag tycker är den viktigaste- är Bond som säger när han tänker avrätta Renard. Och då säger han ju- I usually hate killing an unarmed man. Cold-blooded killing is a filthy business. Och där har vi det som vi har nuddat vid- eh, Ganska många gånger i alla fall när vi pratar om Bond som karaktär i böckerna. För det här är ju direkt influerat från Flemming och hur han uppfattade sin karaktär. Det här är väl, ja, I böckerna så säger han ju aldrig de här orden som så. Utan vi får ju veta det här via hans tankar. Men jag tycker att det funkar väldigt, väldigt bra i filmen ändå. Det är ett annat medium. Man får, måste liksom få in det på andra sätt. Eh, men då får du koppla det här lite så... Jag att ta upp några citat från just böckerna som visar på Bonds sida hans eh, aversion mot just, just döda. Han är ju en agent som jobbar för engelska regeringen och har uppgift att eh, döda eh, folk om det så behövs. Han är ju, trivs ju inte med att döda folk som så. Vem gör egentligen det om man inte är en Och jag jag har aldrig identifierat Bond som är psykopat i alla fall, tycker inte jag. Men i From Russia With Love så säger Bond, eller tänker han om sig själv. att Bond had never killed in cold blood. And he hadn't liked watching and helping someone else do it. Ganska rakt på sak. Han har ju stått och tittat på när Darko skjuter Krilenko som klättrar ut från sin lägenhet. Och det här nämnde vi också i när vi pratade om novella in The Living Daylights då tänker Bond så här He didn't like the job, but on the whole he'd rather have it himself than the responsibility of ordering someone else to do it. Och det är ju det där när M kommer till honom och säger du, ditt nästa uppdrag du ska avrätta den här personen för att rädda vår egen agent. Då har han någon sorts ansvarskänsla att det är bättre att jag gör det jag gillar inte, jag kommer inte gilla att döda den här personen, men det är bättre att jag tar på mig den skulden än att någon annan tvingas göra det. Vilket väl på ett sätt är en ganska fin tanke. Jag vet inte vad ni tycker om... Nej, men alltså det, är, det är det som driver Bond mycket. Där, att hans, hans känsla att göra rätt inför hans jobb. Liksom, jag har alltid tänkt att Bond är en karaktär som drivs mest av sin, sin liksom kärlek för landet. sin Pliktkänsla. Sin pliktkänsla, precis. Och just det där att han, han vill inte döda. Man gör det för att han känner att han kan göra världen till ett bättre ställe på något vis. Han är väl inte en superhjälte som så, men man kan liksom ta den där mytologin runt en superhjälte och applicera delvis på Bond. Ja, hans känsla för, för moral. Ja, precis. Och det är definitivt det han tänker i The Living Daylights Så att jag gör det istället så tar jag den smällen. Och det, det tycker jag är väldigt typiskt för Bond som karaktär. Och det är liksom en nyckel till att förstå han också, genom böckerna och genom filmerna. Och i um, For Your Eyes Only, är det inte heller riktigt är för landet, utan snarare lite mer halv personligt. Mm. Och där ställer sig ännu mer på sin spets hur han ska förhålla sig till. Mm. Det är intressant att i, i, alltså ingen, i ingen film förutom möjligtvis slutet på Tomorrow Never Dies och någon, något exemplar till så har ju Bond aldrig mördat som så. Han är alltid dödat i självförsvar eller på grund av uppdraget. Och det har de som liksom aldrig gått ifrån tycker jag egentligen i filmerna. Nej, de har lyckats hålla det alltså, ganska väl. Det är så klart att Bond dödar i förbefarten, men det är ju Väl så vitt jag kan komma på i alla fall alltid i en institution när han utsatts för, för skurkar av olika slag som liksom är efter honom. Ja. Och så är jag ett sista eh, citat som är från Goldfinger, det är precis i början så är han i Miami och tänker tillbaka på det uppdrag han precis har utfört i Mexiko, är det väl? Ja. It was part of his profession to kill people. He had never liked doing it and when he had to kill he did it as well as he knew how and forgot about it. Och så säger han också if it happened it happened. Regret was unprofessional. Han säger alltså han gillar inte att döda men han vet hur man gör det och han gör det och sen försöker han bara glömma bort det. Och om man måste döda någon så ja so bit alltså han orkar inte han vill inte har regrets. Bond är ingen som sitter och. Tänker tillbaka på vad han har gjort. Och det behöver inte ta något ifrån. Att han är en moralisk karaktär. Att han inte gillar att mörda. Men om man fastnar i. Om han fastnar i sin ånger. Då är ju han körd som. Eh, I sitt yrke. Jag har ju ibland lite så här kanske beskrivit Bond lite som en cyniker. Men det är just det jag syftar på. att Han gillar inte att döda men. Han har ändå en slags synisk inställning till döden, eller han måste ha en cynisk inställning. Ja, det finns en passage från From Love där tror den han åker till Turkiet, han sitter på flygplanet och reflekterar över sig själv, och då säger han det att han har stött på människor som är mördare eller har varit mördare, och de har tänkt på offren och de har tänkt på vad som har varit och då har han, deras själv till sist dött och då har de till sist vittrat bort som människor dött bara. Och han säger det att han måste framåt, och även om man ser sig själv i just den sekvensen när man var barn så kan han, han måste bara trycka bort det för att han vet att det enda sättet att leva vidare är att tänka framåt, vad kommer hända och inte det som har varit Och det har gjort så väldigt mycket Bond Han är väl ständigt i framåtrörelse eh, framåt liksom, både mentalt och fysiskt mm. Ja men det är ju det, det som finns, eller det avspeglar hur han är ute som karaktär Som du säger, han är ju han är en karaktär som ska vara väldigt framåt eh, Och de eh, berättelser där han inte Liksom här i förarsätet kan, kan jag bli lite konfunderad över. När det är Bond som styrs av situationerna och inte tvärtom. Jag har alltid sett Bond lite som, jag har inte läst så många av böckerna men jag har alltid sett honom lite som en anti-hjälte liksom. Ja men det är han ju. Det, så är det ju. En, ja. Man kan ju inte motstå att gilla Bond. Han är ju en liksom charmig karaktär. Han är rolig att se på, på film. Det är ju därför <laughs> filmserien blir så populär. Men samtidigt som han är den personen så dödar han ju folk. Och det är väl en väldigt typisk anti-hjälte att han... Som ordet säger att man är hjälte fast man inte riktigt vill det. det ingen som kämpar för att vara en hjälte liksom. Nej. Som ni sa med jobbet. Han gör det för att han kan, tror att han kan göra världen till en bättre plats. Men inget han lägger särskilt mycket värde vid liksom så. Det är väl så jag tolkar honom. Det är alltid som... När, de, när man recenserar en Flemming-bort nu för tiden och man läser tidningen och någon har recenserat. och beskriver man alltid Flemmings karaktär som en sociopat som hatar kvinnor och gillar våld och så. Men det är som, läser man böckerna från första till sista så märker man att det är en väldigt subtil karaktärsutveckling. Att i Casino Real så är han en, han är en kallblodig mördare i början, första kapitlerna. Och sen liksom under seriens gång då så blir han ju mer lättsam, han blir mer... Han ånger in för det han gör I slutet på The Man with the Golden Gun så mördar ju inte En skaramanga för att han Han orkar inte helt enkelt Han vill inte mörda någon Och det är just det där att Bond han liksom Han blir en kanske inte bättre person Men han blir en djupare person Och det är ju Väldigt tydligt om man bara sätter sig ner och läser boken att han förändras, och han är aldrig en sociopat. Det är så där, det är en felbild av Flemings karaktär som är väldigt skandalöst. Ja, men det är ju just de som inte är så insatta i Bon universet, de, de, de ser ju filmerna, och många filmerna är ju väldigt ytliga, och då blir det ju den bilden som projiceras. Och som vi, så var det ju i senaste avsnittet, eller två senare: just det att man kan läsa in lite det man själv vill läsa in. Jag vet inte, jag har svårt att läsa in sociopatbiten i Bond, men visst, det går väl om man verkligen, verkligen vill. Och det är väl det som de som har kommit fram till det, jag tror att de snarare vill att Bond ska vara sociopat. Fast, egentligen fast han inte är skriven så från början. Nej, de här eh, diskussionerna är alltid lika intressanta. Mm. Ja, ja vi, vi stänger den, och så har jag en sista liten grej. Om jag vill säga. Och det är inte inspirerat av Flemming utan av Kingsley Amis. Oof. Oj, ja, där gick <laughs> man På alla cylindrar. <laughs> <laughs> det är bra. För i Amis enda bok, Colonel Sun, så kidnappas M. Eh, och det är visserligen för sitt eget hem. Och det är den händelse som är den storyns liksom, startskott. Vilket det ju inte är här. Men eh, jag tycker ändå att känslan är väldigt lik. I filmen så sätter M i en gammal cell på eh, den här turkiska ön. Och i boken så är det då Sir Miles Muservi som blir instängd i en gammal cell på en grekisk ö. Och det är ju inte riktigt samma kontext. Men jag, jag vill ändå tro eh, i min enfaldhet att Pervis Wade som verkligen kan sin bondlitteratur. För det vet han då kan. Eh, att det är en medveten inspiration och plockat därifrån. Och där stänger jag boken för idag. Så. <laughs> <laughs> ja. Och med boken stängt så tar vi och slår igång tvn. Och diskutera filmen sedan. Och vi eh, drar direkt till Bilbao. Ja. Och öppnar direkt på Business Bond. Med glasögon. Ja. Det ser ut som att de har lyft honom ur Hamburg. Och satt han i Bilbao. Det är, det är typ exakt det alltså. han Jag gillar ju det. Så att jag tycker den här är... Ja, jag tycker det är, det är fint. Jag tycker det funkar... Faktiskt bättre det här med den utställningen ja. eftersom man faktiskt skapar något sätt besöka en Schweiz bankir och låtsas. Det är jag vet inte. Ja. Mycket märkligt varför de besöker en bankman i Bilbao av alla ställen och inte i Sverige som jag tänkt från början. Men det verkar som att Apted har någon typ av fascination eller fetisch för Guggenheim-museet där så att det är väl därför. De visade två gånger snabbt. Som, mm, varför? Ja, det känns verkligen som att det var, var enda anledningen De ville få med Guggenheim museet. Uh -huh. ja. Det finns ju absolut in ingenting annat i Bilbao som man kan... Det som rättfärdigar att de ska vara i Bilbao. Ja, exakt. Hade det inte varit intressant där om typ, Bond hade tagit pengarna gett dem till Robert King i Bilbao och så hade han dött där och så hade det blivit en fight där eller en båtjakt eller... Ja. Jag tycker det hade kunnat funka som... Pre-title. Problemet för mig är att när de sticker till London så blir det den blir så jäkla lång den här pre -title. Mm. Och det dras den ner av väldigt mycket tycker jag. Ja, för det, det, de hamnar ju lite konstigt till för Bilbao-delen är för underutvecklad för att funka som pre-title ensam. Och med båtjakten på Thamesen så blir det för långt istället. Ja. Jag tycker scenerna som så är bra, båda två egentligen men inte som en lång, det är ju nästan en kvart retitle, det är alldeles för långt tycker jag också. Ja faktiskt, Man har, jag har ingenting emot scenerna som så, det är bara att det, det funkar inte som pretitle. Jag tycker Brosnar är väldigt bra i första i Bilbao, jag tycker han är väldigt, han blandar seriösitet med humor på ett väldigt bra sätt tycker jag. Det, är ju, ja, det ja han, även om det jag är de lite märklig dialog så där. Would you like to check my figures? Oh, I'm sure they're perfectly rounded. <laughs> det är liksom bara sånt där. <laughs> ja, men jag det, vet det men det, det är ändå han han hanterar det ganska bra brorsan tycker jag ändå. När jag var lite så älskade jag de spanska poliserna Abre ja. <laughs> puerta, policia Det var inte las maus <laughs> Jag vet inte om de är på spansk fotboll Eller om de är spanska poliser De <laughs> spanska poliser är alltid Väldigt härliga ja, faktiskt. De lever in i sina roller väldigt Ja, ja overkligen Rickard kan sina spanska poliser ja. ha haft stor erfarenhet med dem, med dem. Han har en fetisch för spanska poliser <laughs> Handklovarna hänger där bak. <laughs> ja, exakt Oh, Tjurfäktning får en helt annan innebär <laughs> oh. <laughs> Oj, oj, oj Ja, oh. oh, nu var man igång När jag tänker på pre-title-sekvensen i den här filmen Då tänker jag bara på Bilbao-delen. Alltså fortfarande, jag har sett filmen många, många gånger Men jag tänker bara på Bilbao-delen. Och problemet oh. är inte att det är en båtjärt i Problemet är att vi träffar Man och vi träffar M I pre-titlen det är det som i mitt tycke gör att det blir alldeles för långt, för det borde rimligtvis alltid vara efter titelssekvensen. Nu kommer det väldigt mycket i början så filmen blir fruktansvärt framtung. Det är mycket information, mycket att innan ens låten kommer. Ja, det känns som att det, det är väldigt tydligt att det är lite av en efterhandskonstruktion att lägga in båtjakten och mc scenen och allt det där eh, innan eh, förtexterna. Ja, för alltså det första vi ser i London det är att kameran panorerar ner och ser vi Cross. Där borde bodde liksom titta i sekvenserna slutat och övergått i det. Ja. ja. Jag äm, gillar verkligen det stundet när han hoppar ut ur fönstret. För jag tycker det är så, jag vet inte, det kittlar så jävla skönt i magen, där, men det känns som att man typ håller på och åker fritt fall eller något Jag gillar det. Det är ett ganska ditt lagom bondstunt. Exakt. Och det det är, det är härligt på något sätt att att vi får se brossnan i någonting som inte är så jävla överdådigt. Nej, det är, är han ska ut därifrån liksom, Men det är lite otroligt så. Men det är inte något så här, ni fattar. Det, det är det. ändå bara fyra våningar upp eller mm. vad det ja. Det är just det. För de, de har ju den mentaliteten i brossnan. Så att det ska hela tiden bli större. Allt måste bli större och allt måste bli bättre. Jag hade varit nöjd ändå om vi hade slutat pre titan i Bilbao. För jag tycker det, det funkar ändå. Jag tycker den här scenen är helt okej okay ändå. Även fast brossnan överspelar så tycker jag ändå att Flytet är på en helt annan nivå än i resten av filmen. Därför köper jag liksom där ändå om det skulle vara öppningssekvensen. För den etablerar ändå filmen rätt okej. Okay. Jag hade köpt det. Men uh, det är i sig självt ändå hamnat väldigt långt ner på listan över pre sekvenser. Ja, det tror jag. Alltså för konstnord så kommer jag ihåg den här scenen mer än Båtjakten. Ja. Vilket jag tycker är jättemärkligt egentligen. Ja. Jag har jätteproblem med båtjakten, jag har alltid haft det, jag, jag tycker inte att den funkar, den där Q-båten, alltså, vad är det för jävla båt? Det finns ju några problem här, det första är, vad gör Cigar Girl utanför MI6 när det precis har exploderat? Varför skjuter hon in på MI6 när de precis har bombat där inne? Borde ingen ha märkt något att det står en kvinna i röd läder direkt och skjuter på byggnaden. <laughs> och Bond kollar ut där om någon anledning och blir nästan beskjuten. Varför ska hon döda honom? Och sen säger QA ja, om den båten är inte klar. Då tänkte man, wow, nu blir det spännande. Nu blir det lite drama att båten kanske inte fungerar. Men den fungerar ju helt perfekt. Va fan, vad fan var då poängen med att introducera faktum att den kanske inte skulle fungera? <laughs> ja, det är lite märkligt. Det är det där med att säga grejer som man sen inte använder. Ja, exakt. Nej, men jag, är, jag är lite ambivalent i den här Jag tycker att Den är helt okej okay, Sett i vad det är Men jag tycker det är lite för många moment i båtjakten som Varför ska de hålla på och åka upp på land för och... att ja, Det stör mig Det blir väldigt många olika mm. moment i det här Och jag tycker det blir för mycket mm. Och sen att den är i pretal För jag tycker att båtäckning säger, sig alltså, Visst, det är lite för många moment och så vidare Men den är inte dålig på något sätt Och hade den varit i någon annan del av filmen så hade jag nog köpt den mer än vad jag gör Ja det ligger nog Ja lite det ligger nog Ja jag är lite såhär ambivalent till Jag vill inte säga att den är direkt dålig Men jag vill inte heller säga bra för det är den ju inte Däremot vill jag också återkoppla det fasen: när, när Bonde hoppar ut med båten Ut ur MSX byggnaden och Bonde äh, äh, Går igång då, då stod tioåriga jag upp och skrek Ja <laughs> Ja jag håller med dig Jag är med dig där är väl faktiskt Ja men Rimligtvis som jag känner Det att filmen borde ha börjat Med att vi får se Elektra Antingen blir kidnappas eller blir fritagen Vi får se 009 skjuta Renat Vi introduceras till handlingen Sen när vi släpps in i Bilbao Då får vi höra en massa om 009 som är död Vi får höra om pengar som är borta Fritagning Vi fattar ingenting vid det här laget Det bästa hade varit att visa Det de pratar om så vi förstår Vart känslomässiga tyndpunkten ligger Och sen tar vi båt i, i slutet av filmen när han jagar ur båten eller när han jagar Renard på en båt i Istanbul eller vad som helst. Men nu kommer båtjärten i början. Men den fyller ju ingen riktig funktion. Nej precis. Och eftersom att den är så stultad och uppenbart regisserad av en second unit regissör. Så flyter den inte ihop med filmens story heller. Men Jag är lite frågan också. Vad, vad tror Bond att han ska göra när han hänger i hennes ballong? Och ska, vi tror hon att hon ska kunna fly i den där ballongen? Eller Jag, jag fattar inte nej. Och där har jag också problem när hon skriker där Not from him hon är, hon är liksom rädd för Renard Men det finns ju ingenting senare i filmen som visar att Renard är läskig Det, betal, det, det hotet betalas aldrig av För då tänker man så här: Okej, okay, hon är rädd för någon här som kommer Men vi får aldrig se den rädslan spelas ut i filmen som så Och det är liksom återigen Den Prata mer om vad som ska hända än vad som faktiskt händer Varför Bond eh, hakar på Det har jag, har jag absolut ingen problem att förstå Det är väl mer hennes Kanske vad det är hon har tänkt mm. eh, Men att Bond agerar som han gör Då har jag inget problem alls Jag måste bara säga det innan vi rullar vidare Men med båtjakten vad jag tycker För jag tycker som Emil att den är Det är för många moment Och jag tas lite ur den när de åker upp på land Nej det funkar liksom inte Men när de är i vattnet Så tycker jag att det är det är, det är bra, det, det är ja, snyggt genomfört scen, det är bra filmat och jag, ni har säkert hört det också, de sa ju det Londons, eh, ja vad ska man säga, de som styrde London och sa det liksom, var, efter allt Bond har gjort för oss så är det här det minsta vi kan göra för Bond, att de skulle få filma i hela, aspera av hela temsen liksom. Jag tänkte nästan egentligen bara upprepa att det är väldigt mycket... Rätt scen på fel plats egentligen. Eh, och då tänker jag fel plats i filmen. Att den är just i pre -titan. Jag tycker den är oinspirerad just med. Explosionerna som alltså nästan timmat Bror av. Byggnader som går sönder. Människor som blir nedvattnade. Det finns inget flyt mellan scenerna. Det märkliga är att. Vi har fått se han åka under vattnet först. När de där bomarna kommer ner. Du är så här: okej. Okay, Jaha okej okay, ni kan köra under vattnet. Ja fint. jag kan väl köpa det. Nästa hinder det är. Typ en eller två båtar som rinner. och gör man då? Ja, men fan, då han kör väl under vattnet igen? Nej, då råkar han upp på land och kör genom en fiskmarknad och genom en restaurang. Man, ah, jag vet liksom inte. Det är ingen logik tycker jag i den här båtjakten. Nej, båten gör ju mer än vad. Kul säger att den inte är färdig. Men den är ju snarare överfärdig om att den åker under vatten och på land. <laughs> den kan ju ja. mer än vad en båt ska kunna. Man får ju se lite för vad det är men... Men när den går och åker upp på land Då har ju till och med jag svårt att acceptera Båten som sådan Men jag, tycker, jag vill bara säga det Jag tycker ju att, eh, som du säger det Det är lite fel, rätt scen på fel plats Men det, väl, det, det här är väl första gången Som nostalgin kickar in, egentligen Lite grann tror jag, i mitt bedömmande Alltså jag, jag håller med, jag tror att jag, jag tror att jag skulle tycka att det var bättre Om det var någon annanstans eh, Men jag tycker fortfarande inte Att den är bra Så. Nej. Jag gillar ju också stress... Eh, jag gillar stressmomenten på MI6 innan, precis när blåsnan springer och skriker. Det var det jag skulle fråga. Just det, det hade glömt. Vad är det där med whisken? Jag fattar inte, jag har aldrig fattat. Han rör vid pengarna och sen eh, reagerar väl där mot imman från isen. Här, mm. eh, och då bildas det där ämnet. Fukten, ja, exakt, då luktar han på och känner vad det är och då fattar han att pengarna är eh, riggade. Ja. Jag tolkar som att det var någonting med... Robert Kings pin han hade på sig för jag ser ut som att Aha. ta samma glas till och med, och att det var något med glaset som hade det, men jag tycker det är väldigt långsört. Jag har alltid trodde att det har något med whisken att göra, för det ser lite bubbligt ut i whisken också. Ja, nej jag har alltid köpt det som att det är något ämne på, alltså att pengarna är som du säger med riggade eller liksom förberedda på något sätt, ja. och att han reagerar på att det blir, vad heter det, på fingrarna, så att det, ja. det, det köper jag helt och hållet. Ja, nej jag har, bara, jag har aldrig fattat det faktiskt. Nej. Nu fattar du. Du, du. Ja, bra. Tack. <laughs> jag gillar den där stressade brosnan i alla fall. Det gillar jag. Han springer i korridorerna och grejer. det Det sköts väldigt snyggt faktiskt. Ja. Jag har svårt rent allmänt för när Bond skriker. Alltså, och i den här filmen så skriker han. Han flämtar. Han, han är så jäkla intensiv i den här filmen. Emotional intensity. <laughs> Med, ja, det är mycket emotional intensity i den här filmen. Jaha. Och jag kommer komma till det senare, men det... Nej, det klingar inte rätt med hur Bond ska vara, mitt tycker jag. Här tycker jag dock att det känns väldigt rimligt. Mm, ja, faktiskt. Det, det hade ju känts konstigt fall han hade så här halvlunkat lite och bara... Aparmi, med Skysst mig, skysst Sprungit, men kanske inte skriket bomb eller vad han skriker. Jag tycker nog det känns väldigt... Jag tycker som Emil att det känns rätt rimligt, faktiskt. Vi börjar se information här i podden, <laughs> igen. <laughs> ja. <laughs> ja. Jag vet inte, vad, vad skulle han göra då, eller... Det... Jag tänker med att han bara hade sprungit, inte att han hade strykit med öppen mun. <laughs> Skriker med stängd mun med. Ja, exakt. Buktalat. Buktalat, bokskriker. Sprungit med uppen mun med det. Jag menar, skrik väl bara move, och det tycker jag. Ja, men det är väl rimligt. Kommer det kommer att ja. snabbare liksom. Jag, nej, jag köper inte. Men det, hade det bara varit nu, okej. Okay. Men det känns som att man till ett vällandsmansskrikar i, i skrikan i den här filmen. Vi går vidare. Ja. Uh, och då är det ju låt och förtexter Och vi börjar med att lyssna lite på låten Jag tycker att det här är en av de mest underskattade låtarna i hela serien. Jag går igång asemigt på den här. Den är skönt, skönt 90-tal men ändå väldigt tidlös. Det är sköna gitarrer, det är helt okej okay text och den är grymt framförd. Mm. Jag får en väldigt härlig bondkänsla i den här låten. Ja, jag kan bara instämma egentligen. Jag, jag säger som du, jag tror att du och jag om det om att det är en av de mest underskattade bondlåtarna. Och eh, jag tycker till skillnad från Tomorrow Never Dies Att den här faktiskt lyfter Vid eh, det som ska vara frängen <laughs> Till skillnad mot Tomorrow Never Dies Där är det faktiskt inte, jag, jag, kunde inte riktigt, jag vet ju vart refrängen är och så Men jag tycker att den här Här, här har man liksom en klar inledning En klar vers, en klar refräng en klar, eh, Ett klart stick liksom Jag tycker det är, det är Nej den, den lyfter vid refrängen Och det är sköna 60-talsgitarre Det är liksom Lite som David Arnolds musik i filmen Att det är 90-tal blandat med det tidlösa vilket jag, jag jag gillar det. Ja, jag tycker att det här är Brostens bästa låt. Ja, det är i konkurrens med GoldenEye så är det nog det. Ja, jag tycker den är bättre till man. Ja. Ja, Emanuel. Eller jag. <laughs> Kör åt, Rickard. <laughs> <Ja. laughs> eh, nej, den här låten har jag aldrig gillat. Eh, aldrig. Jag tycker att det är sämre än Tomorrow Dice. Eh, Oj. Så den klockar väl in på någonting som kan kallas... Ja, det är undergodkänt för mig. Det jag tycker... Jag har alltid stört mig på hennes sång. Hon sjunger väldigt, väldigt konstigt. Någon så här... Hon har en mjäkig konstig röst. Jag, jag fattar inte hur hon sjunger. Det låter konstigt. Och sen... Melodierna tycker jag inte heller funkar för mig. En väldigt märklig melodi. Jag, nej. Den, nej, jag fattar inte. Det, det är ingen bra låt. Så, nej. Nej. Nej. <laughs> ja, den här låten Den blandar väl lika mycket som den ger alltså, den, ja. Jag gillar delen i bakgrunden Jag gillar hennes song delvis Men sen finns så mycket konstiga element också. just hennes Song i verserna Funkar inte sådana konstigt tecno del Som ligger i bakgrunden Just i förtexterna tycker jag den inte Passar så jättebra Jag har lättare att lyssna på den separat faktiskt. Kanske den enda bondlåten mm. som det är så så att, den är väl i mitten låt ingen jag tänker på som så Och den gör inte något mycket för mig Den är väl, ja Plats tretton kanske i bondrang Om vi skulle säga så, den är precis i mitten Kanske lite under, men den orkestrala delen det, det är det bästa Ja, jag tycker nog Just med vad texten innebär och vad hon sjunger Så känns det som att hennes röst passar rätt bra mm. Med förförelse och Usch. Och lite sådär, ja men Svek och så Då skulle mm. det inte passa med någon bombastisk röst Utan då passar det med den lite mjäkiga Lågmälda rösten som, jag, som hon har ja. det, är, det är nog därför jag köper det tror jag Nej, För mig är mjäkigt ett väldigt, Det är inte ett positivt ord Så att jag förstår inte riktigt hur man kan säga Att det är bra att en röst är mjäkig eh, faktiskt. Jag tycker inte det funkar alls Jag tycker, den fun jag tycker rösten funkar Perfekt med låten eh, mm. Det hade nog inte funkat så bra i någon annan Bomblåt men just i den här låten tycker Jag tycker det funkar väldigt bra ja I syfte, alltså det de, det de Försökte göra, lyckades de med, med Just den här rösten, Exakt. kan jag tänka mig Ja det är just det där, den är lite mystisk så. Det är väl mm. det tycker jag är rätt bra, det passar Lite in i filmens känsla där I slutet på 90-talet och allt vad den innebär liksom. Men jag håller med Rickard Om att den är sämre än Timorna med Dice Vilket jag ändå jag hyllade och, Men, och sämre än Golden Ja, mm. vi tar lite förtexter då Någon som vill börja? Ja, jag kan väl börja Ehm um... Jag gillar, inte, jag, nej, jag gillar inte det här så mycket Jag tycker att det är Den är mycket bättre än, än Morris Binders 80-tal till exempel ja. Så att jag, jag vill liksom inte Klanka ner på den för mycket Men jag gillar inte de här eh, liksom Oljefärgseffekterna Som ändå är liksom, genomgående temat eh, För de Jag vet de ser, de ser så här lite så här Psykadeliskt 70-taliga ut på något, är, ja, men Ni vet de märkliga ja, Färgkombinationerna är som blir Av den där oljan och det är väl lite det som drar ur mig. Att jag, jag tycker inte att färgkombinationerna funkar nog bra i stort rakt igenom. Och då, då fallerar det ju lite. Men sen finns det ju det finns många bra idéer. Jag, jag, jag tycker idéerna kanske är bättre än utförandet. Och det tycker jag väl man kan få några, några poäng för i min bok i alla fall. Så att det är ändå okej. Okay. Jag tycker nog att det är en också en av de... Ja, nästan mest underskattade titelsekvenserna också. Den är rätt bortglömd när man pratar om titelsekvenser. Det är nästan ingen som pratar om den här när man frågar: Vilken är din favorittitelsekvens? Det är nog ingen som säger den här. Um, och jag tycker den är, den är bra. Det är, världen är liksom i uh, olja, om ni minns den, den idén som de har där, som Kleinman mm. har. Och um, sen, till skillnad från dig, Richard, så gillar jag de här färgerna, oljefärgerna som blir det lila, blå, och gröna det som om man har smetat ihop regnbågen ungefär i, <laughs> i eh, titelsekvensen jag tycker det, det funkar dels eftersom det är olja i filmen också men jag tycker det är ja, väl genomförd titelsekvens och idéerna, ja, idéerna funkar det är ingen strålande titelsekvens tycker jag inte men mycket bättre än sitt rykte precis som låten jag tycker att de är helt okej okay utan att vara sådär speciellt bra eh, de är mycket bättre än Tomorrow Never Dies. Och mm. gällande de, de här psykadeliska färgerna nej, jag har aldrig varit en stor fan av det. Men hellre att det är psykadeliska färger än knappt några färger alls som var fallet <laughs> i Tomorrow Never Dies. Då köper jag det. Så helt okej, okay, men ingen sådär jättefavorit. Gillar ändå oljetemat. Jag kan inte dra mig till minnes helt väl som Tomorrow Never Dies titelsekvens. Om jag sa att den var det Kleinmans sämsta För i sådana fall måste jag dra tillbaka det och säga att den här är det För att återigen så är det lite för mycket idéer Det är lite för mycket som kommer staplat på varandra Och jag tycker den känns otroligt daterad i, i sin animation Kanske framförallt Det ser, det ser väldigt mycket tv-spel ut Alla sent 90-tal Och eh, tillsammans med sången Tillsammans med den Vi blandar regnbordsfärger och vi blandar brunt så går det inte riktigt ihop, jag tycker det inte det finns ett riktigt flyt här och idéerna passar inte ihop med sången som så. Så att, jag var inte jättestort fan av Tomorrow Never Dies titelssekvens men den här är nog lite sämre. Så, du kan bättre Climeman. Hade jag vetat allt det jag vet nu och varit i den åldern jag är nu när den här filmen kom och någon har frågat mig Vill du ha kvar Climeman nästa film? och hade jag sagt blankt nej. För jag tycker att både Tomorrow Never Dies och Det var snart enough. Det är inte tillräckligt bra och det känns som att Kleinman mycket... ja, får en dator och något nytt häftigt datorprogram och sen leker han bara loss i det och så blir det en produkt. Som... Och det... Nej, det funkar inte. Det var samma sak i Tomorrow Never Dies. Vad var konstiga datoreffekter bara. Ja, jag tycker det är ett litet steg upp. Ja, det är, ett ste... det är ett steg upp. Det är det definitivt. Det här är inte, det här är inte dåligt men det, det är okej okay och jag förväntar mig mer. Och med det här så åker vi till Skottland. Varför har MSIX ett högkvarter i Skottland? Det är ju inte jättelångt mellan London och... Det finns Fyller det en funktion? De var på en begravning i Skottland Och då har de även ett högkvarter där. Då passar de på att använda det. Ja. Det är ju inget provisoriskt uppbyggt liksom. Nej. Det, utan det är ju en välutvecklad verksamhet tänkte jag säga. Men det är ju, det är ju liksom... Det är ju ett välutbyggt ställe. Ja, i för sig, Det är ju klassiskt bond det här. Vi tar över ett gammalt egyptiskt tempel. Och så gör vi mm. det till ett högkvarter. Här, här har vi ett gammalt fint... Slott i Skottland, vi tar det alltså, ja. <laughs> ja. <laughs> Men Jag har alltid gillat det slottet, i alla fall exteriörerna Det ser väldigt bondigt ut Vackert, mm. Ja, det är ju jättefint alltså. ja. Jo, det, det tycker jag eh, mm. Jag gillar ju i och för sig också att bond, bond blir snabb Eller vad, vad, hur man nu säger på svenska Där är konstanta försök att översätta saker han blir snodd på konfekten eller vad man ska säga. Ja, lite så. Han får, inte, han får inte vara med och... Ja, exakt. Han, han, får. han bara, Tanner, Tanner, ja, Tanner! Han väser fram, han blir riktigt pissed off. Ja. Jag, jag, blir, jag blir så jätte, jätte glad när Tanner kommer tillbaka. Mm, ja. Jag tycker Michael Kitchen är så fruktansvärt bra som Tanner. Ja, verkligen. Ja. Alltså, jag tycker att han är... Han är med i typ, vad är han med? två scener, tre. tre. Ja. Och jag, jag tycker att han är filmens bästa skådis. <laughs> Oj. Ja. Han är, så, han är så precis rätt. Han är exakt som Tanner ska vara. Det kan inte så jävla härligt. Alltså. Det finns så skönt där när Elektra säger åt M att komma ut till Baku till henne och Tanner säger emot henne, säger mot M då alltså, och M säger bara just germyder. Och Tanner, han ser så jävla tvärtsam ut som att han tänker, vad är det för jävla idiot jag till chef som åker ut dit? <laughs> ja, exakt. Det är så, det är så <laughs> lite död om det, han bara himlar mördelen och det sägs så otroligt mycket om honom som tagit här. Jag gillar de här Skottlandsdelarna faktiskt, jag tycker det känns bra. Ja, jag gillar också förutom den där jävla kärleksscenen. Med doktorn, ja. Då ja, herregud. han alltså. vad förserad den här. Det Nej. känns ju mer som en audition för henne och 17 andra kvinnor. Ja. Hon, det var liksom, liksom B-reelen från, nej det det, var, nej, det kan jag hålla med om, det är riktigt lökigt faktiskt. Men det är också lite för liksom tjohornat in, liksom, att, ah, men ja. nu, nu ska vi ha en klassisk Bond-scen, då trycker ja. vi in den där och så ja. passar den inte in i vad som händer runt omkring i filmen. Jag tycker den påminner lite om thunderbolts scenen med ja, Patricia Fearing där. I, Precis, det. Eh, på spad Jag tycker det, de är rätt lika också faktiskt Jag gillar i alla fall i, lite grann Men eh, jag tycker det, mm. nej det, den funkar inte Men annars är det helgjutna scener Utan att sticka ut på något sätt GoldenEye då lågar med en psykolog Efter förtexterna I, mm. i Timorne Dice med en universitetsprofessor Och nu med en doktor mm. Det är ja Nej men alltså här, här tappar ju filmen Första bollen om vi säger så vi blir lite glada att Bond är skadad. Han har skadat artsen Då tänker vi, åh oh, wow, nu blir det spännande. Det här har potential. Och sen, ja, och sen är han med Dr. Molly Warm Flash. Flash. Och <laughs> ja. efter det så nämns inte den här skadan igen, förutom en gång. Och det är lite som jag har nu, nu är det som ingenting längre. Bond är inte längre skadad, verkar det som. Så de nämner hans Axel fler Ja, de nämner ju de nämnde arten, men det har ju ingen. Inverkan på storyn som så Förutom en gång och det kommer vi komma till Men det är som, mm. som så mycket annat i den här filmen Så bara släpper den, de introducerar en idé Och sen går tillbaka på det Det är egentligen ett syfte i filmen Och det är för att Bond känns har krav på att Ronaldo och Elektra Jobbar tillsammans Men Elektra poängterar ju sen att hon såg Bond i Metella eh, Under begravningen Så han strada är ju överflöd egentligen Det hade ju varit bättre om han hade varit stradad i filmen Och möter en skurt som inte Känner smärta det hade ju varit en höjdar, ett höjdare koncept. Men det är väl inte så han kopplar ihop dem för att Renard är Ja, men det är liksom han går i mitella, så vem som helst hade ju kunnat veta att, att han är skadad. Det hade ju varit så bättre om han hade fått veta att ja men han är skadad är inte tydligt, men det är ändå påtagligt nog att han ska bli påverkad senare i filmen. För det har ingen inverkan på handlingen och på Bond som karaktär, förutom i Azerbaijan då, då de märks det knappt. Ja, det är väl det att <kör> Elektra är någon närstående till, till henne. Ha kontakt med Renard. Ja. Oh. Ja, det är lite hårt tycker jag. Det är, för ja, du är, ju... är väldigt hård att säga att den inte har någon som helst betydelse. För den nämns ju flera gånger och. Man får ju ont i den flera gånger. Ja, den märks ju av i bunker. -bunkern. Ja, precis. Renard, Renard trycker han på axeln och då har han ont Det hade lika gärna kunnat vara att Renard är stark bara. Ja men också när han ska trycka den här vagnen framför sig Så kan han bara trycka ja. han med ja, höger Ja men det, det, märks, det, det påverkar ju <laughs> inte någonting som så Det är ju en liten grej som ligger ovanpå Det hade ju varit bättre om det hade varit invävt i handlingen Det förändrar ju inte Det, det är ju ingen twist i filmen så Men det påverkar ju Bond Ja det påverkar Bond och vi kan väl vara överens om att den nämns mer än en gång För den nämns ganska många gånger och att det märks. Men det har ju absolut ingen påverkan <skratt> utöver det de skulle kunna gjort med det. Nej, det är sant. Den, den finns där och vi ser den. Det vill jag nog påstå i alla fall. Mitt problem med de här MI6-scenerna är att allting tar för lång tid. Jag dras aldrig in i, i liksom handlingen. Då Bond vandrar runt där lite. Han ligger med någon. Kollar lite på datorn. Pratar lite med Q. Det tar liksom 30 minuter för filmen innan han åker ut på uppdraget. Ja. Och det tycker jag är på tok för lång tid med tanke på hur lite information som kommer fram i MI6. Det håller jag med i, till 100% om och det är ett jättestort problem för mig. Däremot gillar att överlag med filmen men här då bland annat att Bond, Bond själv får faktiskt tänka lite. Ja faktiskt. Brosnäs Bond inte fått tänka så mycket och... Nu får han äntligen själv göra lite detektivarbete. Vilket alltid är trevligt. Ja faktiskt. Och jag gillar, jag tycker det känns skönt att se Bond gå runt där. Och det känns lite som att Brosnan var på kafferast och tittar in hos Q. Och ah, vad håller ni på med då? Kul. Mm. Det, ja. det är lite, han går upp ja. och kollar läget. men Jag gillar det för jag vet inte vem det var av er som sa det men att Bond har lätt att bli intresserad av kvinnor. Alltså lätt att bli förälskad. Eller vad, vem det var av er som sa det? Jag vet inte vem det var. Men det märks ju ganska tydligt när han sitter och kollar på videon. Videofilerna med Elektra Att han försöker torka av tåren Från skärmen och grej. det är lite sentimentalt mm. Men mm. det märks ju väldigt tydligt att han Ja, känner någonting Jag, jag, jag känner inte det överhuvudtaget jag fattar, det har jag aldrig läst in jag, jag tänkte på det Jag tänkte på det nu när ni, när ni pratade om det Jag vet inte vilket avsnitt det var men Att han har lätt att falla för kvinnor Jag tror det var The Living Daylights avsnitt Jag tror det var Manor faktiskt Ja Ja nej, det, det, det läser jag in där i alla fall, inte, inte nödvändigtvis bra men jag ser det eh, Vad tycker vi om q då? Den blev ju ganska, vad ska man säga Den är väl omtalad nu och det blev ju ganska olyckligt att det blev hans sista Så vad, vad tycker vi om hans utträde och sista, sista q -scen? Och Q överlag, vad tycker vi om Desmond Lovelin? Det är ju hans sista film Alltså det är ju om man, alltså egentligen jag, jag tycker fortfarande att det är helt Absurt att de väljer Att spela in scenen som de gör Och sen går han och dör Och han går inte och dör för att han är gammal Utan han dör i en bilolycka Alltså det, det är så jävla Ödesmättat som man vet inte vad man ska ta vägen Det är så sjukt Och just, jag har alltid reflekterat det Ända sedan jag såg filmen första gången tror jag Eller ända sedan jag visste att eh, det som var död I en bilolycka så har jag läst in det Att han sänks ju ner med en bil i marken. Mm. Och så dör han i en bilolycka. Det blir liksom så här makabert på ett sätt som jag inte trivs med. Nej. Det, det blir liksom obehagligt på något sätt. Men om jag ska sammanfatta Q så är det ju... Som jag har sagt i alla avsnitt i princip att han är den som alltid levererar. Oavsett om han är liksom 103 eller 35 liksom. Han levererar alltid gedigen prestation. Till skillnad från ja, folk som har varit med i flera filmer tidigare. Jag vet inte, det känns nästan... Jag ska inte säga överflödigt, men det känns nästan som att Desmond i hans insats i Bond i talar nästan för sig själv. Han är fantastisk. Det är mycket han som har gjort att folk gillar Bond. Många som är inte är fans, liksom. För de gillar alltid Q, gilla gillar gadgets, liksom. Ja. Det, det är många favoritdel. Och hade det inte varit Desmond Llewellyn utan någon, någon tråkig, <laughs> tråkig människa, som man säger så, då hade det kanske inte varit samma attraktion med det. Eller att rollen hade bytts ut kontinuerligt. Exakt, mm. Nej, det är tappert av han Han har ju jobbat på sedan 60, ja, blir 63 i alla fall, till 99. Så att det var ju mm. ja, mycket bra jobbat. Scenen som sådan då? Eh, och eh, ar Alltså, ja. <laughs> ja. Det, det, här är, det här är första gången som jag lite så här dras in i filmen. Jag gillar den här scenen. Alltså, John Cleese är ju, han är ju jag tycker han är rolig är typ allt han har gjort. Och där, jag tycker han är, jätte, han är kung, han är jätterolig här också. Jag tycker det funkar så jag tycker skit bra. <laughs> nu kommer Rikards fan att man aldrig förväntar sig det. <laughs> Rickards oväntade. Det här tycker jag är roligt. Det här tycker jag är jätte <laughs> Förutom eh, den där jävla jackan som blåses upp. Mm. Och han rumlar runt. Ja, där, men. Upplåsbara... Ja, men det är mycket sånt där: Six ja, Beverage Cup holders och zippers och pockets. Det är mycket sånt där ja. som jag tycker är kul. Ja, <laughs> du. Oh, shit. ja shit. Jag tycker inte den är så bra Men ja den är väl, jag, jag gillar jag har alltid gillat Den där repliken när Q att han har lärt Försökt lära Bond två saker För det symboliserar Bond för mig I alla fall i filmerna Att han alltid har försökt liksom, stoppa blödningar Och hitta en escape route det, det är ju det han alltid har i baktanken liksom. Och det, det, ja, det symboliserar Bond för mig Jag är precis som med Båterrakten Så jag är ändå lite ambivalent i den scenen, men Jag tycker att den är Helt okej okay. jag gillar att Q ändå är lite så här bitter som jag tycker att han ska vara när han är förbannad över att Bonn båten och så vidare. Men det blir ju lite konstigt när Q:s eh, avsked blev som det blev och därför så ja, jag vet inte. Det är inte så mycket själva filmen egentligen, det är mer hur det blev sen. Ja, ja, exakt. Så att filmen som så om jag ska kolla är objektivt på den så är den ju rätt bra sen men det, det, det får en liten bitter eftersmak. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Ja. Vad kan man säga om Desmond nu, Han är ju helt otrolig. Men han är ju alltid i filmerna har varit sämre, eller så han har han ju alltid varit bra. Det har han har alltid funnits som ljus ljuslimt, och även om han har kommit upp på de mest bizarra ställena i filmerna, så har det alltid varit okej okay för Desmond har så otrolig. Han hade sån otrolig karisma och sånt. Han gillade det han gjorde. Ehm, och jag gjorde. Den här scenen är väl helt okej. Okay. Precis som Rickard, så tycker jag ändå att Jon Cleese passar bra i den här scenen. Um, kans, ja med jackan det funkar inte För det blir lite mycket släpstick Men just när han introducerar bilen Och han berättar om jacka funderar, Det är ju ändå helt okej okay. Och sen Desmond sista scen också där Det är bra, bra symbolik och det är lite sett Så att eh, Det är en bra q -scen helt enkelt Jag gillar inte liksom hur, hur brossna spelar den här scenen han, han är lite övertydlig Hur han tittar runt och håller på Men jag, jag glömmer bort det för en sekund Och fokuserar bara på Desmond och John Cleese Som gör det som gör det bra helt enkelt. Ja, jag får lite Brosnan och Q-vibbarna eh, där som jag sa pratade om i mm. Tomorrow Never Dice tror jag det var. Att det, det känns lite som att Desmond är hans pappa eller morfar eller farfar. Liksom. Det känns som att brossnad är där och hälsa på. <laughs> och få leka med lite gadgets och grejer. Och De har lite så skrattar åt varandra och lite sån stämning. Bra kemi som jag, jag gillar. Jag tycker det ja, jag tycker den det funkar. Ja. Ska vi dra till Aserbadian? Mm. Och gör vi det. Och eh, här kommer ett stort problem som jag har med filmen. Och det är att när man ser de här oljefälten i Azerbaijan och det är det här, jag vet inte hur man ska beskriva dem, byfolk, jag vet inte riktigt. Det är inte en location som passar i en film. Jag har jättesvårt att gå igång på Aserbadian. Jag förstår tanken bakom det, men nej, det, det passar inte. Jag har lite samma problem här som jag har på, för en annan öken location lite längre fram i serien. Att det känns lite, jag vet inte, lite, lite för trist på något sätt. Jag förstår ju också som Emil att de måste dit. Men så, så kul är det inte. Tycker inte jag i alla fall. Nej. Det är lite genomgående den här filmen. Alltså, det, jag tycker att jag tycker att det är en väldigt snygg film. Men det är inte så välvalda locations. <hör> Interiörer och scenografier är väldigt, väldigt snygga. Men så fort de kommer utomhus så blir det lite... Trist. Men på något sätt köper jag ändå. Just som ni säger. Att det, ändå, det är en logisk location. Att Elektra King skulle vara där ute. Fast det hade man kunnat. Jag vet inte. Det hade väl kunnat förläggas någon annanstans längs pipelinen. Jag vet inte. Mm. Jo, är det så jag tänkte med. Men jag tänkte på. Eh, när de skrev manuset varför de valde att spela in det just. Eh, varför de valde just Aserba då. Eller mm. att det var. Nyt ska säga, nytt outforskat och ingen hade varit efter Sovjet och allt vad var. Och så BNB också. <laughs> ja, och så BMW på det. <laughs> det är liksom det, det är, så, det är inte ofta vi utomhus i den här filmen. Den är väldigt interiörsbaserad och när vi väl är utomhus står är det antingen mörkt ute eller så är det molnigt. Det är inte särskilt spännande och det görs inte bättre av att fotot inte är så bra som det skulle vara. Azerbaijan är inte en spännande location för mig överhuvudtaget och det görs inte bättre av hur det är regisserat heller. Men jag måste säga att jag gillar den där lilla lilla scenen när de är i kyrkan, Elektra och prästen. Bara för att det ser bra ut. Men i övrigt liksom så är det väldigt inte intet sägande allting just här. Och jag tappar fokus väldigt enkelt. Jag vet, det här är jag ändå lite intresserad för att det är första gången Bond och Elektra möts. Och jag tycker att det funkar okej. Okay. Det är lite Ja, som jag tycker att det har varit i både Golden Age och och Morning Overdice Det är lite upppumpad eh, Liksom line Delivery så är så himla pompöst Men ändå så Just här tycker jag att det funkar Ganska bra ändå för att säga Brosnan gör ändå en bra introduktion här han, Alltså det, det tar in alltså ja. man, man tänker inte på att han säger repliken Utan han gör det bara Utan att musiken stannar eller kommer Exakt. och zoomar in det funkar bara. yes det var det jag, ville, jag, ville, jag tänkte precis ta upp det. Att det här är min hittills favoritreplik av, eller favoritleverans av Bond James Bond från Boston. Mm. Jag, jag tycker den är, den är, ja, den är, det, är inget, det är inget som dör eh, liksom när den kommer. För det, är, det ska ju snarare höjas, men i, i GoldenEye och Tomorrow Night där dör liksom stämningen på något sätt. Och det ska ju inte Bond James Bond vara. Liksom. Jag tycker det här är, han säger det bara. Lite som Dalton i The Living Daylight. Han bara säger det. Ja, sen är det klart liksom <laughs> Moving on Alltså det är det också, just i den här scenen Runt omkring den här kyrkan och allt där. Det är så otroligt mycket information som ges i filmen De pratar som inte om karaktär Utan de pratar bara om information som ska driva handlingen framåt Så att det inte vi helt bortkollrade Och det görs väldigt, väldigt övertydligt Så att jag sitter och stömer på hur de levererar det spelarna. Ja, jag håller faktiskt med lite där Att den nödvändiga informationen jag tänkte, jag, det är väldigt mycket kak på kaka Och jag har svårt att ta till mig det som jag egentligen borde mm. Borde ta till mig Vid det här stadiet på filmen Så har jag, jag har svårt att å, få grepp om det Om vad det, vad det handlar om Vad saker och ting ja, Varför saker händer Varför det har relevans Varför Bond borde åka till Elektra Hur Renar kom in i bilden Allt det jag, jag har svårt att ta till mig mm. så, eh, Ta till mig informationen Jo det är samma här mm. faktiskt Genomgående hela filmen är det så för mig? Jag fattar inte riktigt varför saker händer. Nej. Ja, vi släpps ju in i filmen när händelser redan har hänt. Och det förklaras ju hela tiden vad som har hänt. Men vi förstår det inte för det är så uppenbarligen väldigt mycket som, som är viktigt som inte vi ser händer. Och det gör ju att man blir lätt förvirrad. Ska vi ta åka skidor? Mm, ja. Det, ja, det här har jag alltid haft problem med den här scenen. För att det just känns som... Den kommer från ingenstans och det, den känns som att den är där bara för att det ska vara en actionsekvens där. Den fyller ingen egentlig funktion förutom att han får en liten tygbit så bara hopp. Jag köper ju mer det som kommer innan actionet än det som kommer, alltså själva actionet. Jag tycker det är ganska snyggt filmat, det är bra musik, det, det köper jag. Men sen så, ja, som, som du säger, det känns väldigt påtvingat att det ska komma en action-scen sen. Hade det, hade det bara varit att de åkte ut och åkte skidor och kollade på pipelinen och ja, de pratade om det de pratade om så känns det mer logiskt men annars känns det så forcerat på något sätt. Nej det är inte bra och det passar inte alls in i storen alls, det kommer från ingenstans, ja. det leder ingen vart. Parahawks liksom, de kan ju lika gärna komma in på typ med gliders med maskingevär och grejer, det är lika värt liksom. Nej jag, jag, jag har aldrig riktigt förstått det det går alldeles för segt, alldeles för långsamt. Ja, och sen en detalj som jag stör mig på och det att det är helt uppenbart när det är eh, när bild och halvbild på Sofie så att hon inte kan åka sk skidor. <laughs> hon är ändå fransyska liksom, borde kunna Ja, <laughs> alltså jag. nu vill jag vara stenhård. Stenhård, precis. Jag säger att det här är serien hit till sämsta action utan konkurrens. Eh, och det är väl lite så att det finns ett problem först och främst, när de attackerar Bond och Elektra då åker alla parox bara efter bond Men ingen åker efter elektra Man kan väl kanske tycka att eh, De här är ute efter elektra också När hans jobb är att skydda henne Hans jobb är, hans, det är liksom, Han är ute för att han vet om att någon kommer attackera henne Och då antar man att det är de här Som kommer attackera henne Men han säger åk dit så åker jag hit och alla jaga honom Borde inte han då tänka lite så här: ja, Det är lite konstigt att ingen det henne Utan alla jagar bara mig En konstig detalj Och sen är det Dåligt utfört just i tempo det är uppenbara explosioner, det är konstigt klippt, det är stuntmän som syns tydligt. Så att det finns absolut inget driv i den och den tillför ingenting heller till handlingen. Det kommer för tidigt i den här scenen. Jag tycker det är som en liten dålig... De försöker göra en homage till alla skidjaktor som har varit tidigare. Furious Only och The Spy Love Me och just Magistys. Och det blir bara kalkon av alltihop det, det, Nej, det är inte bra De tidigare skidhjärten Till och med den jag har gjort till där, var det liksom, där går det fort framåt Det rör sig. Här stannar den upp för att visa en explosion Det stannar upp för att se ett ansikte Det är en sån här hjälm när man skjuter mot kameran Vi ska liksom följa bond När han åker ner för backen Och det ska gå framåt, framåt, framåt Men det gör det inte Nej, Jag har aldrig fattat det där heller, varför varför de väljer att filma när det skvätter upp krut, damm och smuts på kameran. Jag förstår ju varför, men det, det känns bara så opassande på något sätt. Ja. Det har liksom aldrig hänt tidigare i en bombfilm att det kommer att det stänker något mot kameran. inte vad jag vet i alla fall. Men visst var det så att det här skulle ha varit en vanlig skidjakt från början? Ja. Att den var skriven så? Ja. Sen blev det den sämsta skidjakt som någonsin gjorts. Och det är ju såklart att den kommer bli långsam om det är så här. parahawk som glider runt. Det blir ju mm. det blir inte så mycket. Och de svänger väldigt långsamt och i snön. Och så här, ja. Då måste man vara jävligt vass på klippningen om man ska få exciting och det får de ju inte. Willy Bogner är saknad. <laughs> ja. Men Det hade gjort väldigt mycket med om bara Elektra följde med ja. här. Nu åker hon ut ett annat håll. Vi är bort henne för en stund och alla jagar Bond. Ja. Och pricken över dit för mig är ju att eh, den där paråken får motorproblem när hans, eh, när hans vad heter det? fallskärm går sönder. Eller skärm. Ja. Alltså det är ju sånt där. Åh, oh! oh, jag har ingen budgetometer. Jag skiter i det. Men ni fattar ju att det är så korkat så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Fast det är mm. väl inte motorproblem? Men det han, varför börjar han... Nej, det är inte, men det så varför, varför gör han så? Det vill vill bara, det bara glida ner mot marken och fortsätta som de andra har gjort. Det är väl att han jag... får okontrollerbar spinn? Liksom? Ja, exakt. Det är väl det. Jag har aldrig torkats som att han har problem mot dem. Nej, det är dumt. Jag hatar Bonds lilla skidhoppan gör där När han gör en grab med skidorna sönder. <laughs> Det är så fruktansvärt Out of character Det är som om bons ju har 12 år vilken, vilken idé, har jag missat den? När han hoppar ut och precis liksom med skidorna drar sönder fallskärmen Jaha, ja, ja, ja. Och så han gör det lilla tricket med ja, skidorna just det. Ja, en sak som jag alltid har tänkt på Som skulle passa i typ Mission Impossible Det är det här klippet när han hoppar Och har explosionen bakom sig mm. Jag ser liksom Tom Cruise komma flygande fram där Det är inte Bond alltså det är mycket 90 tals bio <laughs> Ja, verkligen. Det är liksom Brian De Palma. Det är liksom eh, jag alla de här stora liksom, som gjorde Mission Impossible ja. på 90-talet. Liksom. Michael Apted han, han kollade ju på Face Off med John Travolta <laughs> ja, och Nicolas Cage. Och var orolig över hur den filmen eventuellt skulle kunna toppa action i The World Is ja. Not av. Det är rätt bra action i den filmen, förresten Det är väldigt bra action ja. i den filmen. Det är John Woo, va? Eller? Det stämmer. Ja, det är det, ja. Nu har vi varit lite... Men det är bra action i, i den. Uh, vad tycker vi om, jack om jackan? <laughs> ja du. <laughs> va, va, vad tycker vi om jackan? Det kan nog vara en av de sämsta gadgetsen jag vet i hela serien tror jag. Det är, det är med, med, utan, utan konkurrens den sämsta hittills i hela serien. Ja det ja, ja. är det är definitivt den sämsta. Det är så sjukt uppenbart att den är efterkommande. <laughs> ja <laughs> det är så sjukt uppenbart att den är efterkommande. För jag lyssnade ju på Michael Aptids kommentarspår. Och han sa det att det var medvetet att de spelade in Q-scenen sist. Så att de skulle kunna hitta situationer och göra en gadget efter det. Istället för tvärtom. För det tyckte han var tråkigt. Åh oh, Sen då tyckte han bäst spela in actionen och sen hitta gadgeten. Han säger också att filmens viktigaste scen kommer när hon liksom får panik och bonlugna. När han säger det är filmens viktigaste scen. Så det viktigaste är när de är i en upplösbar bubbla. Åh oh, herregud. Ja. Oh. Ja. Nu när ni har sågat då kommer jag ut och säger att eh, jag aldrig har stört med för den <går> Rickard fick en stöt no <går> <går> <går> <går> Kan vi få en ambulans? Bond-nerven tårs då Okej, nu vet Bond, jag ska skicka Stasper Jan Vad får jag med mig som gadgets? En skidjacka Yes, <går> ja. yes. Nu gick Rickards cylindrar sönder det är idiotiskt, men jag tycker så här: ah, kan man köpa att en klocka kan styra en kula i äh, limeletta i så kan man väl köpa det här. Det är lite så jag tänker det är, ja. Ja. är absurt men vad fan det är inte tillräckligt absurt för att jag ska gå bananas. Nej det kommer ju mer det är, inte, det är inte absurditeten jag stömer på det är bara att det är sekt och dåligt det är, jag tycker inte det är dåligt alltså, det kommer ju mer absurda saker längre fram i serien men äh, nej äh, det är bara jag tycker bara det är Objektivt dåligt Jag måste slå ett slag här för Skådespeleriet och regin i den här bubblan För det Mike Lapton säger Filmens viktigaste scen Faller pladask på att det är Överdramatiskt Konstigt fokus på vart de filmar Sofie så som totalt Släpper kulan helt och hållet Hon, ja Och Brosnan som överspelar med sina gruntanden Och sina ryckansiktet Det är liksom, Mike Lapton har ingen kontroll Över de här skådespelarna då de får göra vad de vill verkar det som. Och då ska vi då tillägga att skådespelarna hyllade appet som en jättebra skådisregissör. Det verkar som att han sa bara, gör vad ni vill så står jag här och tittar på. För att han, <laughs> det är ingen subtil känsla <laughs> överhuvudtaget <laughs> i den här filmen. Och han skruvar lite på klockan och så kommer det ljus från lite alla möjliga ställen. Ja men precis. Ja. Alltså jag får ingen geografi i, i, en, i en, vad kan det vara, den är liksom två kvadratmeter stor den där mm. bubblan. Jag får ingen geografi i den ändå. Vi har ändå tre kameravinklar där inne. <laughs> ja, exakt, och det är. Svårt att, jag har svårt att liksom orientera mig i en liten bubbeljacka liksom. det, <laughs> det, det frustrerar mig något enormt. För helt plötsligt är jag liksom precis vid snö, vid ytan. Liksom. Jag fattar oh. inte vad som sker. Det måste vara en stor bubbla för de har ju liksom ja, utrymme över huvudet, utrymme runt om. De ja, ja. kan ju som liksom röra sig fritt jag i den här jackan. Alltså. Jag tänkte liksom på det här tältet i en av Harry Potter-filmerna där de går in ja, och, och det är jättestort exakt. där inne. Det är en portal till Narnia. Ja, exakt, exakt. <laughs> som sedan Michael Aptons skulle regissera om ett par ja, just, ja, det <laughs> Snyggt, Snyggt där, ja, Jag tycker det, de bara hade behövt en Hitchcock som, som, för Hitchcock känns lite som motparten till Michael Laptop. Att Hitchcock gjorde, gav ingen kreativ frihet till sina skådespelare. Och bara, nu ska ni göra precis vad jag vill. Det hade nog fungerat bättre i den här filmen, tror jag. Ja, det, det känns nästan uppenbart att de tog in Michael Aptead. Så att de skulle kunna styra honom lite hur som helst. För han vid den här tiden var inte ett kreditnamn på det viset. Han hade gjort ett par bra dramaserier och ett par jättebra dokumentärer. Men det känns ju uppenbart att de tog honom som liksom... Han skulle regissera, men inte någonting mer. En motpol till Roger Spottiswood. En reaktion för allt, en motreaktion. En någon ja, ja, så är det. Ja. Ska vi lämna snödd? Oh, ja, gärna. Så oh. drar vi på casino istället. Blåa glasögon Mm. Vi tar ett par var, var tänkte jag ja. säga. Nej, men alltså... Jackan och bubbelgrejen är upplåsbar. Det kan jag köpa men jag köper inte glasögonen. Det är väl ett, stö st ett större gadgetproblem, tycker jag. Ja, oh. Som inte fyller någon mm. funktionens. han ja, får ju se om de har vapen i för sig. Ja, men det är ju så här, ja, det, det, är ju, det kan han ju ändå lista ut. Om det står en gubbe med fyra brudar runt som är fyra meter i diameter liksom. Då är det klart att man tror att han, han är ju inte helt obeväpnad, det kan man inte tänka sig. Nu är det ju här, det här är ju en barnvänlig äh, film, det är ju inte. Vad heter motsatsen till barnförbjuden? Barntillåten heter det. Barntillåten. <laughs> Barnvänlig. <laughs> oj, oj, oj. Ja, Nej, du vet men vet alltså, dina barn kommer att bli, rika <laughs> Det är Dora utforskaren och då var det snart en natt. Äh, det är de daglig. två grejerna. <laughs> Nej men alltså, <clears throat> ja, det är som, jag åker inte bullshitta där heller. För det är också uppenbart att det, han borde ju se igenom underkläderna också. Vilket han säkert ja. skulle njuta väldigt mycket av. Det finns ju... Ståtliga donnor på det där kasinot. Det är också lite så här. Man tar en gadget och sen väljer man att utforma den lite som man känner för. Alltså... <laughs> ja, exakt. Det är väldigt märkligt. Det är så klart att de inte kan gå runt och liksom visa nakna tjejer. Men den, det är så här, den, han behöver inte ha den där glasögonen på sig. Som Otto säger. Han fattar väl att på ett jävla maffiga har väl alla jävlar vapen. Eller? Ja, ja. ja. ja. Jag, hade hellre, jag hade hellre sett att han fick... Ja, men, att han typ tog på dem i... Hos Q eller någonting och såg att det var röntgensyn där. Och sen fick man inte se röntgensynen på kasinot utan man såg bara hans liksom blick. skulle man, man ha sett. Ja, det här blir min kasong. Att man, man introducerar att han säger att det är X-ray eller någonting så att man slipper se det här så blir det mer logiskt i alla fall. Men ja. jag tycker gadgeten är värdelös. Det känns lite som så mycket annat i bronson ser. Att det här är liksom en tolvårig version av hur Bond ska vara lite. Han går runt och tittar på tjejer. Men inte för mycket liksom. Och han... <laughs> Exakt. Ja, alltså det, jag vet inte. Det känns inte naturligt coolt. Det känns inte naturligt elegant som det framförs i den här filmen. Och det är som att de försöker göra filmen till så många som möjligt. Och då blir det lite opersonligt. Och ett sånt här är de lite bonstrava på kasino. Då ska det vara elegant och klassiskt. Då. Men här blir det inte utan det. Utan det blir mer av en gimmick. Och det, det slår inte rätt i mitt tycke. Och det, nej. De här scenerna gillar jag inte så mycket senare just. Jag tycker hela grejen med när han upp slipsen och knivar fast den här killen i bardisken och det, det jag känner ingenting det blir liksom man får ingen känsla av det. Jag får inte det i alla fall alltså det jag gillar det är jag tycker att miljöerna är väldigt snygga och sen jag gillar Sukhovski lika mycket som tidigare det är skönt. Alltså jag det är kärt återseende får man ju säga. Det håller jag med om det håller jag med om. Jag pratade om det innan jag tycker det var dåligt jag gillar också Sikovski, men jag tycker han är två gånger bättre i GoldenEye. Två gånger bättre, okej. Okay. Dubbelt så bra. <laughs> jag tycker han är lite... För, jag vill ha en lite mera Ruffig. Ja, ruffig, rå ja, lite mer ja. rapp i käften. Här är han lite mer så här lugn och vänlig. Och så, ja ah, men kom in här, ta en drink här. Blur, blur. Ja, äh, vänta, han känns här. mer som... Som Hagrid i Harry Potter här. Nu har jag ju spelat honom också, men han känns mer åt det hållet här än vad han gör i GoldenEye. För i GoldenEye är ju liksom maffiaboss. Ja, exakt. Han ska vara en maffiaboss. Men här känns han mer som en... Vad ska man säga? Businessman. Ja, lite. jag tänkte nästan säga som en som en maffia Felix Leiter. Liksom. Han är ja, väldigt typ. vänlig till Bond och ja, mer sympatisk. Och det är riktigt så vill jag inte ha honom. Nej, nej. Eftersom Bond har hjälpt honom i, i GoldenEye så... Är han, väl, är han väl vänligt inställd till honom nu? Eller jag tycker det känns som en så här logisk utveckling av karaktären. Som oh. Han han vandrar runt där i, i Sankt Petersburg med sitt onda knä för att det är så kallt. Och nu har han äntligen kommit därifrån. Nu är det varmt, han var lite bra. Han har skaffat ett kasin och lite kaviar. Och, liksom. och så kommer Bond, <laughs> vad trevligt. Ja, men det känns ändå som att det är en utveckling som på något sätt jo, skulle jag funka. Köpa, jag, jag köper ju utvecklingen men jag gillar den inte. Ja, men, okay. <laughs> Samma här, jag köper också Men jag tycker inte det är bra för den delen Nej, jag tycker det ska vara, det var ju liksom en tjänst Han gav honom. inte någonting så här, nu är jag snäll mot dig Det var ju mer en tjänst Och ge en tjänst liksom, i goden alltså. mm, det funkar väl egentligen För att Robert Coltrane spelade bra ja. Men annars så har han blivit lite ja, amerikaniserad Det känns som att han har blivit lite barnvänlig Jag minns när jag när jag började gilla Bond Och folk pratade om den här filmen folk, alltså Mina kompisar ville ju typ vara Tsukovsky, typ för att han var en skön karaktär som ja. många kunde relatera till. Ja. I Goldeneye så är det ju inte så. Sen har han ju slagit följe med världens sämsta handlanger också. Så att det, ja, jo. <laughs> det tar ju bort lite ja. av statusen på Wallentin. Liksom. I Goldeneye hade han ju den där snuden som skulle berätta vädret till Sankt Petersburg. Nu har han bullion liksom. Som <laughs> <laughs> jävla nerköp så det finns inte alls. Ja, här har du Sen har jag, så har jag allt aldrig. Köpte här liksom att Highest card grejen S Nej. Sätter ner med en riggad kortlek Och spelar ett parti poker Eller pakara eller vad som helst Gör något, inte det där få när jag så här highest card Fan. Där det är jätteuppenbart Att någonting händer där. Någonting som är lite märkligt och Bond borde förstå Om man inte förstod innan i skidjakten Att det är någonting med Elektra Som man borde akta sig för Men Bond spelar som en idiot i den här delen av filmen. Han är så, ja, jag inte säga trögfattad. Men nästan intill alltså. Han är lite korkad i den här filmen faktiskt. Genom hela filmen egentligen. Han tänker inte med hjärnan. Nej, nej, men, nej men han har väl. Börjat, han har väl utan att ja, jag ser det inte. Och jag förstår det inte. Men han, jag tror att de försöker. Liksom få in att han har börjat falla för henne. Och då kanske den anledningen då. Ja. När ska har gjort det? Ja jag vet inte. Men det är väl uppenbart att de tror att. Det är så vi ska köpa det. Ja, det började väl vid eh, redan vid datorn. Han satt och kollade på hennes gråtande snyftklipp där vid kidnappningen. Ja, ja, ja. En av de sämsta dramatiska scenerna <laughs> i hela serien. Jag tycker det är smörigt. <laughs> Men det, och sen dels tänker vi också att han... Hela hans utgångspunkt är ju att Elektra hela tiden ska vara ett offer. Han har haft den utgångspunkten och han har köpt den stenhårt. Och därför så tänker jag att den där kasinodelen... Räcker inte för att han helt plötsligt ska vända om. Exakt vända sig mot mm. Elektra. Det krävs någonting mer för att han ska börja misstroende. Jo men så är det ju. Alltså ja. jag köper nog det mer än vad du gör Rickard och Emanuel också för den delen. Och kanske Emil också. Att han, är, att han blir intresserad av henne. För han har ju lätt att falla för kvinnor. Det var ju Emanuel som sa. Jag tycker det funkar ändå. Jag tycker att idén är bra. Men problemet är att jag ser det inte i filmen överhuvudtaget. Alltså inte i en enda scen förstår jag varför Bond skulle falla för Elektra. Jag fattar inte, jag tycker jag ser inte det i deras skådespeleri, i Aptis regi, någonstans. Och då, det är ju ett problem då. Ja, för att vi som tittar, vi ska kunna känna med vår huvudrollsinnehavare, vilket är Bond. Men eftersom att inte vi gör det så tycker jag att filmen faller på sig själv, att vi inte köper relationen mellan Bond och Elektra. Och det är liksom ett av de största och mest återkommande problemen i filmen, att relationen mellan karaktärerna funkar inte för att vi kan inte relatera till det. Och Bond i mitt tycka alltid ligga ett steg för och ändå misstänka saker som ändå ska inte misstänkas. Ja, i och för sig. Men samtidigt tycker jag att ja, vad, vad borde han ha gjort? Det är lite det jag ser inte riktigt om alternativa vägarna här. Jag tycker att idén i sig med att eh, Elektra ska betala för någonting på kasinot. Jag tycker den är ganska bra. Men jag håller med om att här är skadlig eller och larvig. Sen tycker jag inte att Bond är en idiot som... Inte liksom går in och bara stopp, stopp, stopp. Här är någonting lurt. Sluta upp med det här liksom. Nu ska Elektra i finkan för nu är hon ond. Jag vet Nej, det, jag kan inte riktigt se hur Bond ska kunna dra den slutsatsen bara där. Jag tror, eller jag hoppas att han tror att det är något som är lite lurt. Men eftersom man inte har några konkreta bevis så fortsätter han som vanligt liksom. Mm. Fortsätta sin utredning, fortsätta hänga med Elektra och liksom. Och där och då så är han ju fortfarande bara i beskyddarrollen. Och han försöker förvisso skydda Elektra lite men Elektra... Björn helvetet typ. Jag ska göra det. Ja. Alltså, jag, jag kanske framställs som lite hård här i mitt tycke om filmen. Men, <laughs> Du framställer alltså... dig själv som ganska hård, ja. Ja, men precis, jag vet. <laughs> men, alltså, jag känner det att hade det bara lagts till någon replik, någon liten ändring av karaktärerna tidigt i filmen så hade jag kunnat köpa så mycket mer. För nu är de så nära i mitt tycke att bli bra ändå. Idén tycker jag är jätteintressant Men att just utförandet så faller det. Och ja, jag vet inte vad Bond har gjort istället. Det är väl möjligtvis att han skulle kanske distansera sig lite känslomässigt mot Elektra i det här läget. Men jag känner väldigt lite med Bond i den här filmen. Han är väldigt långt ifrån hur jag ser med Bond som karaktär i hela filmen. Och det gör just att jag får en otrolig dissonans med hela filmen som så. Ja, mitt problem är egentligen jag som jag var inne på där att jag köper inte deras relation eller deras eller Bonds känslomässiga relation till, till henne ser det inte. Nej jag ser det inte och i, i alla deras scener, eller de scener som de har, bara de två så är liksom nej, det är så, det är, det är dåligt det är ett väldigt dålig dialog skriven dialog, vilket de inte kan hantera vilket gör skådespeleriet är så konstigt, jag vet liksom inte ens hur jag ska ta vägen när jag sitter i soffan jag vet, tycker obehagligt på fel sätt, det ska vara det ska vara lite sensuellt om man ska förstå att de är liksom Intresserar sig för varandra och så här. Det syns stopp. inte. Stoppar, stoppar, stoppar. Där vill jag stanna. För så jag all, jag har jag aldrig någonsin tolkat det så överhuvudtaget att de ska vara intresserade för varandra. Jag endast tolkade det så att eh, Bond är intresserad av Elektra, men Elektra leker bara med Bond. Elektra är aldrig ja. intresserad av Bond. Nej, men det var, ja, ja, det var felaktigt uttryckt. Men det, hon är inte hon intresserad av honom för att hon utnyttjar honom, om vi säger så. Ja. Inte, inte intresserad som kärleksintressant. Exakt, så har jag sett det och där får jag kunna köpa den. Ja, nej, jag, jag köper inte eftersom de skådespelar så katastrofalt så köper jag inte. Ja, men det är just den delen som gör att Bond framställs så dum i filmen. Det är uppenbart för oss. I alla fall för mig som tittar att Elektra visar inget särskilt intresse i Bond. Och det gör ju att Bond ligger hela tiden ett steg efter. För vi ska ju komma ihåg att vid det här laget så vet vi inte att Elektra är ond. Nej. Vilket gör att vi borde tycka om Elektra. Mm. Och det gör vi inte. Jag gör Nej, inte. Alltså, jag har inget bevis på varför jag skulle gilla henne. Jag tycker hon är otroligt obehaglig person. Och då liksom blir ju inte twisten så jävla stor sen. Ska vi lämna det där så länge och gå vidare? Ja, men eh, nu får vi träffa Renard mm. För första gången På, på riktigt får man säga Bor han i en grotta? Fantomen Han är, <laughs> han är fantomen, <laughs> han är fantomen Det är inte öskallig Renard och fantomen håller till där <laughs> It feels nog. pain okay. Exakt innan vi, innan vi, Jag tänkte så här, att innan vi Diskuterar hur han introduceras Kan vi väl bara ta vad vi tycker om Renard Snabbt och smidigt Så har vi det avklarat? Jag vill inte börja <laughs> jag vet inte Vad jag tycker Jag tycker att. Jag tycker varken idén eller utförandet Är särskilt bra Egentligen. Jag tycker det är en ganska Alltså Det är en ganska dålig idé Med en kula i huvudet och, nej, Det känns inte så bond På något sätt bara. Ja. Jag tycker att Robert Carlyle är Duktig Men jag tycker inte riktigt Att han passar i rollen det är ju lite intressant och lite skitlande att tänka på vad Javier Bardem hade kunnat gjort med den här rollen. Ja, och därför så blir det också lite att, när man, när man vet det så faller också Robert Carver lite hårdare. Mm. Och sen kommit eh, tillbaka i Skyfall som Renard. Det hade varit någonting. Ja, <laughs> ja. Oj, oj, oj. ja. nej men han, han ligger ju inte så där jättehögt på min lista. Nej. Det kan man knappt säga. Han är inte sämst, men han är bland de sämre. Jag tycker att det finns, det finns mer att ta. Det hade lyft med en, med en som hade passat i rollen lite bättre. Även Robert Carlyle är en duktig skådespelare. Liksom. Ja, alltså Robert Carlyle vill jag inte ta något ifrån. Han är en riktigt bra skådespelare. Men karaktären som sådan rollen tycker jag inte är så intressant. Nej, nej jag vill, vill ta vid det Emil sa det att Robert Carlyle, jag tycker, han är duktig, eller jag tycker han är duktig i den här filmen också. Men det är ju det här, det är materialet som sviker honom. Vad ska han göra med det här materialet egentligen? Det är, egentligen inte, det är inte så intressant. Och off, man ska då tycka att det är intressant att han inte känner någon smärta och att han har en kula huvud. Men det är, liksom, det är lite för storslaget att Bond ska möta en man som inte känner smärta. Men det funkar inte riktigt, tyvärr. Jag kan tycka att Robert Carly saknade lite den, vad ska man säga... Närvaron som jag tycker att eh, en skurk ska ha. Mm, som Bardem. Ja, exakt. Som Bardem. Ehm, som alla liksom, minnesvärda fantastiska skurkar har haft. Sen, trots att han inte känner någon smärta och inte har några känslor och, och kan därmed tåla ganska mycket så är jag ser honom nästan ändå inte som ett fysiskt hot. För Robert Carlyle är ganska liten och ja. <laughs> inte speciellt stor, jag vet inte. Det, det är också ett problem, lite hans fysik. Men tack på att han inte ska vara ett fysiskt hot, tänker jag. Ja det är sant, mycket i det eh, Ja Renard vart, vart ska man börja egentligen eh... vad, har du, vad har du för relation till Renard? <laughs> Grattar dig på jul? Close but no cigar så att säga <laughs> ja. Idén tycker jag är jättebra En skurt som inte känner smärta Det är ju helt otroligt Speciellt som jag nämnde förut När Bond liksom ska vara skadad Vilken drabbning liksom Och sen Det kan ju vara helt otroligt bra Och introduktionsscenen är väl också helt okej okay. Uh, enda gången jag känner ett hot för Rinald. Men problemet ligger ju självklart i manuset Och utförandet och regin av Aptead För att han har ju inte så mycket att göra i filmen Han är inte med särskilt mycket Och uh, Tanner säger i början att han är en anarkist Att han gör precis vad han vill egentligen Men vi får aldrig se något tecken på att han är en anarkist Vi får aldrig se han var helt vild Vi får aldrig se hans ja, Vi får se ett no fåtal exempel på att han inte känner smärta Men hade kunnat blivit så mycket bättre Eftersom att Robert Carlyle som ni säger är en liten person. Så känns det nästan som att han blir överväldigad av Bond. När han slänger runt honom. Det hade liksom varit coolt om Renard hade blivit skjuten. Liksom i magen eller vad som helst. Vi får liksom fått se han kämpa vidare. Eller i slutet där de slåss. Och det hade varit riktigt intensivt. Och Bond liksom verkligen får strykt. Men nu får vi inte det, Utan Renard är bara i bakgrunden. Han försvinner under stora bitar av filmen Och han faller väldigt mycket i glumstra. han har utöver sin... Utöver sin gimmick och nästan Så har han ingenting Han har som ingen replik som man kommer ihåg han för Han har ingen storslag ingen scen som man kommer ihåg han för Och det är lite synd för att Robert Carlyle Som ni säger också är jätteduktig som skådespelare Har ni inte sett Trainspotten igen Så borde ni se den för han är helt otrolig Men alltså som det är här så Åker han tillbaka i, i glumstra Och vi ska tro att han är huvudstyrken i första halvan men han kommer in så pass sent innan twisten avslöjas. Så det faller som inte in. Och sen när, väl, när det avslöjas att Elektra är skurken så försvinner han igen. Och sen dyker han upp slutet. Och det är lite trist därför att som jag sa han har jättemycket potential. Men försvinner och han skulle ha varit med mer från början tycker jag. För det är väl i Purvis Wade's första manus som man, där man faktiskt ser att det är Renard som... Är sniperskytten i, i Bilbao. Som han säger, sen att Ice spared your life. Eller vad säger. Ja, precis. Han skulle liksom ha varit med och visat den där anarkistiska sidan. Han skulle ha bombat mi 6 Han skulle ha gjort precis vad som helst. Och du kan dra dragit det där konceptet runt som helst, egentligen. Gjort filmen oerhört mycket mer intressant. För det vi är just nu i filmen är lite som att vi är väl cirka 5, 50 minuter in, kanske. Och vi har inte identifierat hotet i filmen än. Och när vi väl får se Renard när han introduceras så är det som okej okay, här har vi honom. Men eftersom att det inte byggs vidare på så är det som att filmen blir väldigt drivlös. Det är liksom Bonn ska i en för att det kommer en terrorist som kanske dödar henne. Men eftersom vi aldrig får se Renard in action egentligen innan dess så är det som att jaha nu kommer han och sen ingenting mer. Så filmen faller lite på bristen på styrk vid det här laget. Ja, jag har haft det problemet egentligen i tre av fyra blåslandfilmer. Eh, så är det svårt, jag har i alla fall lite svårt att identifiera. Vem är huvudskurk och vem är hantlangare? Mm. Det är väl egentligen bara Tomorrow Never som Det är väldigt såklart vem som är skurken. Och det är ju Elliot Carver. I de andra tre så har jag lite svårt. Där, där är det liksom där skäl om uppmärksamhet av varandra liksom. Mm. Och faller i glömska <laughs> på grund av varandra. Om man säger så. Ja, bra uttryckt. Just att de, de skäl... Screen time av varandra. Mm. Som i, Mo i Moonraker, i år tänkte jag säga filmerna, så var det ju väldigt klart vem som var skurken. Det var nästan övertydligt mm. i alla hans filmer. Vilket jag, ja, det köper jag. För det bästa det var egentligen om, om Renard hade varit en närvaro, han hade sprängt, han hade gjort saker så vi förstår att han är farlig. Mm. Och sen kom elektra från ingenstans. Ja. Då hade det varit, hade det men nu är det som ja varken mer eller mindre. Ja, ja kanske. <laughs> ja, ja. Jag köper det, att Ronald borde ha med innan Men eh, jag har lite svårt för Om, om saker och ting kommer från ingenstans så blir det lite för mycket Hoppa bakom eh, Bakom, vad säger man? Bakom hörnet och skrika bu liksom. det, Jag vet inte Nej men man ska kunna se om men ändå inte se det Jag vill att eh, det måste vara smartare gjort än vad det är i filmen Men eh, ja, skitsamma Vi ska inte gräva ner oss i det eh, mm. Jag tycker dock att eh, introduktionsscenen på Ronald Är ganska bra Mm Ja, det är i alla fall, Jag tycker det är en lite tråkig miljö Man kommer ut ur en grotta Men det är, det är ändå någonting i mig Som lite går igång När de drar upp det här gamla klassiska Spekter-avrättningen liksom. Att de, de, han dödar den som man Tror att han inte ska döda ja. mm. då, då, går, då blir man lite så här, Oh, bond <laughs> Typ <laughs> Men men övrigt tycker jag inte att det är... ja, där kommer han ut ur en grotta och säger hej hej. Jag vet inte. <går> jag lite underväldigande blir <går> alltså. sen så har Bondo och Elektra lite Sexy Time. <går> jag hatar det här. Jag hatar det här. det ska vara så jävla sensuellt. Jag, blir så, jag får åh, jag får så Krupp på mig så. Jag tycker det ser himla jobbigt <går> gråter. Mm. Den där jävla isen Ja, jag fattar inte, mm. det känns som att de ligger där och gör reklam för Bacardi liksom. Och jag, ja, jag vet inte Jag tycker inte det Jag tycker Marso är bra Bra skådespelare, men, men eh, Nej, det är mycket materialet som sänker henne Kommer upp eh, på skärmen Bacardi, serve ice cold Ja, exakt, Schweppes, Yuma Thurman kommer in och lägger sig där Det är en trekant Nej, men eh... Jag vet, jag vet Jag Alltså, för, för, alltså jag fattar inte hur det gärna fungerar Nej <laughs> alltså, <laughs> det är många som har sagt det Richard, kan jag säga eh, Kommer nog ingen någonsin få reda på Nej men jag tycker det är, det är Nej det är inte bra Det är lite smörigt Och som ni säger det ska vara så ofantligt sensuellt och Uppumpat Nej ja, nej, nej, nej. Ja. nej men hade det här varit Valfri annan Bondfilm Där han Bond liksom är med sin Bondbrud, Bondkvinna Så hade jag liksom köpt det För det är, liksom, det är lite så här, ja men här där det ska vara så viktigt att Bond och Elektra har någonting gemensamt, någonting tillsammans, så blir det så otrovärdigt hur det framställs. Och det kommer ju som ingenstans heller just då det som melodramatiskt, för här är det liksom bekräftas att Bond har fallit för Elektra. Men eftersom att uppbyggnaden inte är bra så tycker jag inte heller att det överdramatiskt blir blir bra heller, utan det blir ännu sämre i just utförandet och där det ligger i filmen. Så det här är... Inte alls bra, som Brosnans replik I take pleasure in great beauty ja. Skrattan, ja, det är ju fruktansvärt Det är en liten försmak på They feast Det, är, det känns som att det bygger upp redan här alltså. ja. Det var det jag tänkte Det var det jag tänkte när jag såg scenen Jag bara shit, nu kommer den repliken Och så, så kommer något likvärdigt jag, bara, jag tycker det är riktigt Det är lökigt bara, det är som en ostbåge I replikform Alltså återigen är vi 12 års territorium. Ja, exakt. Det är som Bond, han har Precis förlorat oskulden efter det här, som hände Intimorning ja. med Dice. Det här är andra gången han är nu med sig. är det andra ja, gången <laughs> är Det är och... lite åt det hållet. Det finns faktiskt en grej jag gillar med den här scenen. Vad är det? Att bonda på sig krockan. Mm. Mm. Fantastiskt. Ja, jag gillar det Mega var där också. Ja. Jag kan typ inte titta på skärmen den här scenen så jag har nog inte sett att han har den på sig. Nej. Nej, det är så dåligt tycker jag inte heller. Men den är ju lökig och... ja. Ja, det är Ja, det är inte bra. Nej. Nej, det är inte bra. Eh, vi går vidare. Bond tar eh, Davids plats och hoppar på flyget. Uh -huh. Jag kan inte påstå att jag tycker det här är spännande. Men det är också det är ändå lite så här. Det är Bond smyger runt. Det är ju lite mysigt att titta på. Så där, lite atmosfäriskt. Jag tycker att det funkar ganska bra ändå. På uh -huh. något sätt. Jag håller med. Mm. Det är lite så här skönt, agentiskt. Mm. Det, mm. det här härligt. Liksom. Ja, men det håller jag med om. Sen, sen har jag lite problem med var. Att han skjuter Davidov så plötsligt. Det känns som att han skulle kanske ställa ställt honom någon fråga. Vad håller du på med? Vem är du? bla. Men han skjuter han direkt. Två sprått i magen så han död. Ja och där har vi då cold blood. Ja. Varför gör... Ja det har faktiskt en fråga. Är, har jag missat någonting? Eller varför gör han det egentligen? Nej alltså det är det. För det är väldigt oklart i det här läget. Vad Bond tror om Davidov. För som jag uppfattar det så vet väl han bara att det är Kings... Eller Elektras säkerhetschef ja. liksom, Eller Ja, och sen så hittar han ju doktor Arkov i ah, skuffen på bilen. Just det. Men han vet ju inte vem doktor Arkov är vid det här laget. Nej, nej precis. Det är kanske är lite väl att döda Davidov. Bara för att, ja, visst. Då borde man, man kanske ställa frågan först varför han död kropp i en bil. Eller? <laughs> han vet väl vem Arkov är för att han ser ID grejen. Men han vet mm. inte vad Arkov... Ja. Alltså, vad har han har för roll i det hela? Nej. Nej, det stämmer nog Det här är, det här är märkligt, så slänger han ju ljus här fruktansvärda repliken He was buried with work Och den här ryska mannen han bara köper det Do oh, you have the grease? Oh. Alltså, det är så mycket dåliga repliker alltså. Här kommer dåliga replikkavalkaderna Här börjar det, alltså, det är, Nej det är dåligt Men jag, jag, jag förstår inte riktigt heller han, han går ut Det där är ju utanför Elektras hus Hur vet han att han Ska åka med planet jag fattar liksom inte riktigt vad han har Luskat fram där som gör att han faktiskt mm. Sticker iväg Nej, alltså, Ingen verkar veta vad han håller på med Han bara chansar och hakar med det här flyget Han kunde ha åkt iväg vart som helst I världen åt någon helt annanstans Det, kanske var, ett, <laughs> det kanske var Ett jobb inom Elektras Jag vet inte, det kanske var ett helt vanligt Uppdrag för Davidov som är chef, Men han bara hakar med det här flyget och åkt Därifrån och hamnar i ett annat land eller en annan del av landet Och lämnar sitt uppdrag han hamnar väl i ett annat land också, Kazakstan. Då. Ja, precis. Ja. Vad vet Bond som inte vi vet för det här laget? Nej, här har jag zonat ut lite faktiskt. Ja, samma här. Han tar en chansning för att ja. försöka veta mer om vad det är som händer. Närmare... Det har ju hänt förut i för sig, i filmserien. Ja, men tänk om David då bara skulle vara säkerhetschef och bara ute på ett rutinuppdrag. Ja. Men eftersom att handlingen säger att det inte är så, så är det väl så. <laughs> men om man misstänkte någonting konstigt med Elektra tidigare då? Blir kortspelet. Ja. det är ju lite löst rykt, Väldigt men, löst. Men ja, men ja, det är väl det, antar jag. Ja, jag vet, men jag, jag, liksom, jag, jag förstår vad ni menar, men jag har aldrig riktigt tänkt så. Han, han chansar slumpmässigt så, så hamnar han där. Och sen när han väl hamnar i situationen, då åker han bara med. Ja. Mm. Det var bara nu när vi ändå liksom sitter här i podden så kände jag att jag ville ta upp min förvirring Ja, alltså, jag ja. egentligen så ska man ju kanske inte ifrågasätta logik i Bondfilmerna så pass tydligt Men här känns det som att det går emot vad filmerna sett upp tidigare Och då blir det fel inom just den filmens värld Men ja, vi går vidare Ja, vi hamnar i Kazakstan Mm F ja, Bond hamnar i Frågan är hur Dennis Richards hämnade i den här filmen. Ja. Det är en av de mest hatade karaktärerna i hela serien. Va? Alltså. Jag tycker att alltså hon, det hon gör. Alltså hon är inte super superdålig. Det är bara, hon är bara felkastad. Hon gör väl det hon kan med det hon får. liksom. Ja. Jag har lite samma problem, som hon, samma problem som hon har. Jag har lite samma problem med henne som jag har med Stacey Sutton i A Kill. Det finns noll trovärdighet i att de är det de ska vara. Att hon är geolog och att hon är kärnfysiker här. Fast är... Denise Richards gör en mycket bättre skådespelareinsats. Det kan jag hålla med om. Men det är fortfarande... ja, Jag vet inte riktigt. Hon är absolut inte bra. Hon är ju en av de sämre. Men jag tycker ändå att det finns några mm. som är ännu sämre. Ja, nu tycker jag att Stacey Sutton är en av de absolut sämsta, ska jag tillägga. Ja, det tycker jag med. Denise Richards ligger väl några, några snäpp över, men det är ju inte... Det är inga stora skillnader i kvalitet enligt mig i alla fall. Nej, ja, problemet är ju liksom som sagt att hon är felkastad och karaktären som den är skriven är ju inte ens en karaktär. Den bara mm. är. Är en figur liksom. Ja, exakt. Precis som ni säger, Denise Richard, hon gör precis vad hon kan med rollen och det är inte henne det är fel på som så. Det är ju karaktären, för tar man bort henne från filmen så är det ju ingen skillnad. Ändå syftet hon är därför det är för att Bond ska vara min kvinna i slutet och. <laughs> i och med att hon introduceras så förstår vi ju att det är någonting förmodligen fel med en annan kvinna i filmen Är du? Oh. För det är liksom hon blir god mm, och då blir elektrat automatiskt ond i bondlogik liksom och eh, hade man tagit bort Christmas då hade det inte varit någon skillnad i filmen så att hon är onödig men jag kan inte skylla Denise Richards för det Nej, det är ju sant faktiskt Om vi nu ska börja diskutera logik så tycker jag att det är ett betydligt större logiskt problem att absolut ingen som ska vara experter på det här området vet hur en, hur en annan superexpert ser ut mm. <laughs> att de liksom de, de är inte ens så gammal Dr. Arkove. Jag tänker det. att är man expert i ett ämne läser tidskrifter bla bla bla läser litteratur inom det så borde man ju veta vem Dr. Arkove. är Ja, mm. oh. man kan ju tycka det. Ja. Det är ett större logiskt problem. Men däremot så är jag jag vet inte jag, jag har alltid gillat linen I don't know when Dr. doctor jokes. Ja, jag tycker också den är bra. Ja, tack. ja men Ja. Den är bra. Jag gillar den. För den kommer rätt oväntat. Man tror att de ska dra ett julskämt liksom. Och så kommer Doctor Who mm. jag, jag tycker det är skönt. Den är liksom ändå lite lite clever. Ska vi ju åka ner och det blir en fight där nere. Ja. Mm. En sju helvete så jävla action scene. Ja, <laughs> här faktiskt. får maskinja gevären gå varma. Alltså. Ja, här är det. Men alltså här, här går jag verkligen igång och sugs in i filmen. Jag tycker faktiskt att den här är väldigt bra. Ja. Eh, och eh, den passar in i filmen på ett sätt som de andra actionsekvenserna hittills inte gör. Den förstår framåt. Det leder till att ja, Renard får plutonium... Plutonium... Jag kan inte ens prata. Börs <laughs> Plutonium... Med, pl <laughs> Renard får plutonium. Han <laughs> ja, får ja. det där radioaktiva ämnet. Ja, exakt. Det där jag får det Jag tycker att själva sekvensen som sådan är... Ganska bra, den är spännande, den är intensiv. Jag gillar standoffen precis innan det rör igång. Ja. Jag gillar Bonds målmedvetenhet på slutet när han bara släpper en och drar upp sin Walter och går fram och ska skjuta Renard. Mm. Jag tycker det här, är, det här är bra. Till skillnad från skidjakten så saknar det här verkligen inte tempo. Det händer grejer efter varann och inget stannar upp liksom och det gillar jag. Så jag, jag har alltid haft en förserlek till de här blåa dräkterna som de har på sig. Jag gillar ställen i bondfilmer där de har enhetliga dräkter och kostymer. Jag tycker det är väldigt, väldigt vackert. Och jag stämmer inte alls lika mycket på utan att här som man gör i exempelvis Climaxet i Tomorrow Never Dies. Eller... Absolut. Nej det, är, nej, det är absolut inte lika farligt. Men det är, det är ändå en liten aspekt som, man, som jag vid det här laget har liksom lite tröttnat på i brossnanfilmerna. Jo, är... alltså, om, man ser, om man bara ser filmen som sådan så är det ju inget jag stämmer på. Men har man sett Goldeneye, Eye och Tomorrow Never Dies och lite License to Kill så så är det ju ja, så har du eskalerat liksom. Så att ja, jag, ja, jag håller med er båda. <laughs> jag tycker att Action är ganska ganska bra tycker jag ändå. Eh, kanske inte lika bra som du är eh, men eh, jag tycker att det funkar. Eh, det men däremot är det någonting med att jag vill att Bond ska liksom kunna hålla huvudet kallt och det kan han. Han kan inte det i den här filmen. Han är så Jävla stressad Och det, det Kanske han måste vara i den här scenen Jag vet inte men det känns ändå lite för Han är lite för liksom Ryckig och det är skrikande och det är, Ja det är väldigt stressat Vart har du varit i mitt liv Tidigare Rickard <laughs> Jag håller helt med Alltså scenen med Bond och Renard Det är Alltså det är helt otroligt vad det är dåligt Alltså jag Jag, jag, skämt, jag har kudden framför ansiktet här för, för här, vad håller Bond på med? Och vad håller Michael Lafted på? Vad håller alla på med här? För att, för grejen är Det är så otroligt överdramatiskt Brosten han flämtar Han stönar, han rycker med ögonen Han tittar runt, han låter, han slår Bond, eller Renard i ansiktet han, ligger, han sitter där på knän framför Han shoulder responsibility Säger Renard och Brosten jag <laughs> alltså, Det är så otroligt Inkonsekvent tycker jag i beteendet Som de framställer Bond Och hur de väljer att göra den här Dramatiska scenen där de äntligen Får träffas och så faller det genom Dialog som uppenbart är skriven Och som inte levereras naturligt För fem öre och sen eskalerar det Sen en action sekvens som jag visserligen tycker är Helt okej okay, jämfört med många andra Scener i den här filmen Men att just den här scenen den tar mustnur mig Totalt och jag har svårt att engagera mig i den här mörkt upplysta kulissen som sen kommer. För att den här scenen, det är liksom inte hit den senaste timmen. Så kommer det här jättedramatiserade skådespeleriet. Och sen när Renard säger, what's the point in living if you can't feel alive? Och då zoomas det in på brossnan, han reagerar. Och det är så tydligt att vi ska förstå vad som händer där. Och den reaktionen jag får spontant när jag ser det här, den är inte bra. Jag kan knappt sätta det ner i ord vad jag tycker om det här. Men jag tycker det är riktigt, riktigt dåligt. Tyvärr alltså. Det känns som att Apple har tappat greppet helt i den här scenen. Just den, deras stand -off, eller förstås den har inte jag någon superproblem med. Eller jag vet inte. Jag... Ja, det är ju, han är ju väldigt stressad. Och det är ju det jag inte gillar. Men å andra sidan får han ju säga sin eh, cold Brother murder killing mm. It's a för business. Och då det, det gillar jag. Då tycker jag liksom att ah, de får in lite Fleming-touch. Så det här är nog ändå inte någon hatscen för mig. Jag tycker är helt okej. Okay. Brosnan försöker alldeles för hårt helt enkelt. Han, han skådespelar så uppenbart att jag tar sur filmen Nej men jag tycker Brosnan konstant alltid har överspelat. Ja. Han, han gjorde det redan i GoldenEye. Ja men jag tycker det är värst här och just hur all omgivning gör likadant och hur det är så melodramatiskt filmat musiken kommer på fel ställen. Och det är inte David Anons fel, det är Michael Aftens fel helt och hållet vart han har valt att lägga in musiken. Alltså här, ska jag ge någonting så kanske det här ändå är enda gången i filmen, eller inte enda men i alla fall första gången, som jag på något sätt ändå inser att Bond kanske bryr sig om Elektra på något sätt även om jag inte fattar att han skulle vara kär i henne men för att han blir här så blir han så jävla förbannad på Renard så att jag liksom ah okej okay. han kanske bryr sig på något sätt om Elektra. Eh, jag vet inte om det är kanske det som gör att jag ändå köper att han är precis så jävla förbannad eh, kanske lite väl arg men ändå ja det, jag inte förstår, det är inte förståeligt för att Renard försöker ju Lämna intrycket av att det är han som har manipulerat Elektra eventuellt som jag förstår det. Men det visar ju sen att det är tvärtom att Elektra har manipulerat Renard att göra det hon vill att han ska göra. Men varför försöker Renard avslöja någonting här med att säga repliken som Elektra sagt förut? var han hört att hon har sagt den till Bond? Vad håller Renard på med egentligen här? Rent logiskt. Varför säger han det han säger till Bond? Är det för att skapa en reaktion? eller? Ja, det är väl det jag tror Jag, tror, jag tolkar ju som att han vet att ja, hon, hon och han har väl haft lite kontakt antagligen Alltså mm. Renard och Elektra Och då har väl han på något sätt luskat ut vad hon har sagt Och sen använder han det som Ja, bricka i spelet liksom För är idén att Renard ska avslöja Vad Elektra håller på med här? Det tror inte jag För det är, det är den kopplingen Bond gör Det är nu han förstår att okej, okay, nu är någonting som är fel här Ja men jag tror inte det var det som var Renards tanke i alla fall ja, ja men jag tycker ja Action-sekvensen i alla fall okej okay, Varken mer eller mindre Vad tycker ni om den Bond James Bond? <laughs> ja, men jag gjorde ju en video för väldigt länge sen Jag vill poängtera väldigt länge sen Där jag hade den som etta som bästa Bond James Bond Oj. <laughs> eh, Och det var väldigt länge sedan <laughs> Så att eh, den är ju inte etta nu kan jag säga Men eh, jag tycker inte den är bra ens jag har alltid varit lite svag för den. Om man tar bort faktumet att han säger band lite amerikanskt. <laughs> ja, så det, är det... Då tar man bort hela repliken. Ja men det är ändå på något sätt det är första gången som Brostan får säga den repliken när det ändå är någon kontext runt omkring. Han står inte bara och säger det och rycker med alla muskler i ansiktet utan han det är liksom han säger det, det händer någonting musiken kommer på och så säger han resten liksom. Jag håller nog med dig. Jag tycker en Funkar den då eh, Inte nödvändigtvis bra Men ja Funkar absolut Jag tycker nog inte den gör det faktiskt Funkar alltså <laughs> Det är lite där man, man of action han, han, Nu ska han säga sitt namn och då gör han det mitt i den här Det paniken. känns så utstuderat Bond och sen kommer ja. Bond Och sen James Bond Det, det, är, det känns alldeles för upp, Utstuderat som sagt. Ja, den, den är okej liksom. I, Om man ser på filmen bara så är det rätt underhållande men alltså i filmens värld så är det lite orimligt att han gör det som han gör. Men jag har inget problem mot den här scenen Välkommen som Välkommen till bomb, Ja, liksom. men precis. precis Jag har inget problem med den. Ja, ska vi röra oss vidare? Japp. Mm. Eh, och vi rör oss raskt vidare till nästa actionsekvens för att... Jag dig där. Gör det. För det är ju en scen innan som man kallar för Stockholms Syndrom. Och jag bara, det, jag måste få göra ett nedslag i den scenen för att jag hatar den med allt, med allt jag kan uppbringa med alla känslor som finns. Så det jag, jag, kan, åh, jag kan inte liksom, det finns inget annat sätt att beskriva den än att det är den sämsta scenen i hela serien. Alltså jag, jag tycker den är så frukt, den är så otroligt dåligt skådespelad så att jag, där vet jag inte längre vad jag ska ta vägen. Det, tack Rickard, tack. Ja, den, är, den är inte bra, men eh, det finns nog i alla fall tio sämre scener. Minst i alla fall. Det jag verkligen tänker på dock, som är det första jag, lä som jag lägger märke till i den scenen, det är att eh, när eh, Sophie Morceau säger Gabor, så säger hon det med ett riktigt jäkla skorrande franskt där Gabor? Exakt. Ja. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Det är väldigt sant. Ja, Nej, det är ju... Jag, jag måste nog ändå hålla med Emil. Det låter ju som att Emil och jag sitter i maskopi här och arbetar mot Rickard och Emanuel. Men jag måste nog hålla med dig, Emil. Det är inte den absolut sämsta scenen i hela serien. Det är nog tio stycken, lite drygt, som är sämre. Ja, jag kan komma på en som skulle kunna konkurrera med den här scenen. Men just hur lång den här scenen är, hur pass viktig den här scenen är och att det bara är två trodespelare så är... Den för mig är den sämtaste scenen. Och egentligen av princip själv vill jag hoppa över den här scenen. För här faller allting pladask. Totalt faller det. Det är riktigt dåligt. Ett, Visst, det, det är inte bra skrivna repliker. Men alltså, det, det, här, det här är Brosnans och helt egna fel. Och AppDead för att han inte kan regissera dem. För att alla line deliveries är helt fel, helt off. Så att jag jag sitter bara och på skärmen jag, jag, vet, jag vet alltid när jag ser den här filmen Jag vet inte vad jag ska mm. hur, kan, hur kan det ens hända Hur är det möjligt med två bra skådespelare Och en bra regissör ja. Dåliga repliker kan ju aldrig räddas Av bra skådespeleri alltså, jo, jo. jo det, det kan, kan de det går väldigt bra. Med bra regi och bra skådespeleri så går det Jag tycker nog inte det Det finns ett ögonblick då. Jag tror det precis efter Electra har slagit Bond i ansiktet Någonting som är jättemärkligt egentligen och Bond tittar argt. Och precis då kommer oskan på i bakgrunden. Och det känns som ja. att det skulle kunna vara med i. En valfri såpopera so på kanal 5 på tisdagar. Ja. Ja, det... Från Spanien. Ja men precis ja. det är som. Nej. Allting är dåligt här. För bara en sån enkel sak. Att sätta upp kameran rätt. Verkar inte Aptid vara kapabel att göra den här scenen. <laughs> och i. Det är kul på kommentarspåret. När den här scenen kommer. Då är han helt tyst. Han säger ingenting. Jag vet inte om man sitter och njuter eller om man sitter och skäms över det här. Men han säger ingenting här. Annars pratar han i princip över hela filmen. Jag gillar att du sa att du vill undvika den av princip och sen går det ändå igång på det. Ja, jag vet. Uh, you know exactly where to hurt me? <laughs> You're about my shoulder. Ja, <laughs> oh, men det är... Ja, oh, nej. Jag, jag står fast i det alltså. Och så säger Elektra oh. i slutet. M is coming. precis som man skulle säga. Mamma kommer nu och tar reda på en det. det låter som att de är två syskon som bråkar ja. över leksaker. Jag står också fast vid. Den är dålig men den är absolut inte sämst i serien. Nu går vi vidare. Ja, det gör vi. Tack. Pipeline. Eh, pipeline. Mm. Och, ja, vad tycker vi om hela den här sekvensen? Ja, alltså... Det här kommer, jag vet inte, det är väl som ofta när jag pratar att jag är väldigt motstridig <laughs> det är ju en jättetrist scen. De sitter i ett rör på någon liten grej som åker eh, där och så kommer en bomb och så bara, ja det var ju spännande. Men fan det är lite spännande ändå, ja. eller? Ja, verkligen. Det är någonting med kanske musiken som gör att det... Ja, det är ju en riktigt, riktigt intensiv rytm som bara matar på hela tiden i mm. princip. Och jag, jag minns, för jag hade en VOS hade en utgåva av den här, som det var någonting över, alltså man kunde spela över filmer, spela in över det som var spelat på redan. Och jag minns att filmen hade spelats över av någonting annat, och började precis här i Situation Room med Elektra och M. Så att jag har sett slutet av The World's Night mer än vad jag har sett början i princip. Och det, den började precis här, och jag minns hur indragen jag blev direkt, för det är ju action och det är ju liksom ja, man blir, man blir taggad. Och brostan skriker på breda FASTA! FASTA! I, i pipelinen liksom det, det, är, det är mycket skrik från brostan. Här tycker jag inte att det riktigt är befogat Som i spränga MI6 Stressad, här är han liksom Ja, jag vet inte riktigt det, Nej, jag tycker det, det är någonting som gör att jag ändå går igång Men inte på alla cylindrar Som sagt då, nej Jo, jag går igång lite och jag tycker att det känns stressat och bra. Men det som gör att det inte känns lika stressat det är ju för att Bond och eh, Christmas Jones tar det hur långt som helst och håller på och chitchatta lite när de sitter där och pratar om en massa skit om skruvar och allt. Vad fan det är. Get to the point. Det är så mera Sen så kan ni börja diskutera. Ja, det är ju Christmas Jones som gör allting. Ja. Hon, hon styr, hon kör den där deras grej först. Och sen när bomberna har kommit, då... Då byter hon plats. Och så gör hon allting på bomben också. Vilket är... Varför styr inte Bond från början? Han kan ju köra alla andra fordon. Så varför inte en pipeline -checkare, liksom. checkar ja. men mm. Jag tycker den är helt okej. Okay. Och eh, framförallt vill jag säga att Efter det att, eh, att scenen i bunken var så. Den här biten av filmen. Så jag är ändå jäkligt inne i filmen. Mm. Jag tycker att här... Eh, visst scen som jag var inne på innan. Den är inte bra. Men jag är ändå... Här är jag inne i filmen, jag tycker här är det är ja, bra Bond. typ. Jag tycker nog första delen av filmen är sämre än andra. Så, så har jag tyckt ja. ganska mycket om den här filmen. Det håller jag med om. Till skillnad från Tomorrow Never Dies, där filmen verkligen bara dör <laughs> i slutet av filmen. Ja. för scenen är ner i bunkern, den är nära efter en timme. Och det är väldigt lång tid att ta en timme innan man verkligen bara sugas in i filmen. Ja. Ja. Men sen blir det ju bra Bond, som du säger, tycker jag. Och jag gillar den repliken Strictly Plutonic. Han levererar den ganska bra. Ja faktiskt, den känns lite Connery på något sätt. Det känns som man han skulle kunna säga den. Eh, ja, jag tycker jag tyck, jag tyck, jag tyck, <laughs> egentligen att, att filmen, den är, den, blir, den är liksom dålig i princip. Alltså jag vill, jag, om vi säger så här, om vi börjar med att säga så här. Så här jag, vill, jag vill inte ogilla en Bond-film till att börja med. Det tar emot mig när jag ser den här filmen och jag känner det att jag gillar inte det jag ser. Det känns väl lite som att man skulle ogilla ett sina barn. Om man skulle haft ett barn. För att jag vill verkligen gilla aspekter i filmen. Men det är så svårt när jag inte känner någonting till filmen. Och när har vi precis haft scenen där med Bond och Elektra. Så kommer en action-scen och det flyter på. Och ja, det är lite bättre. Men jag tycker det fortfarande inte är särskilt bra. För det känns väldigt oinspirerat. Så därför är det som att vi i det här laget. När vi har gått mer än halva filmen. Och vi har mer och mer action. Och karaktärerna som inte kommer någon vart. Då är det som, ja... Det, det är så här helt enkelt. Och just scenen i Pipelinen, den är oinspirerad. Den gör ingenting för mig, den är bara dålig, tyvärr. Dock har jag alltid gillat repliken, lives full of small challenges. Oh. Har jag alltid gillat sedan jag var liten. Jag, jag brukar dra den fortfarande, ibland. <laughs> <laughs> Men i övrigt så har jag inget gott att säga om den här scenen heller, tyvärr. Nej, jag gillar den, det är ju ändå en eh, bomb Han ska desarmera och så är det som att han pratar om att typ, ja, men jag vet inte, det är svårt Att få upp en syltburk eller något. <laughs> Det är liksom, det känns lite som Att den står inte i proportion till vad han pratar om Och det är Nej. det som gör den så jävla bra <laughs> Så är det jag, har alltid, jag blir alltid, det här är en sån film som jag, jag Jag kollar alltid på klockan För att jag tycker Den aldrig kommer igång Liksom, väldigt seg Och framförallt liksom, efter den här Pipeline-scenen, kolla på klockan så står det, vad kan det stå? en tio tror jag det står. Och jag blir alltid, alltid lika chockad. så här, Hur kan det vara 55 minuter kvar den här filmen? Jag vet <laughs> vad som kommer hända. Hur kan det ta så lång tid för dem att liksom, knyta ihop den här säcken nu? Mm. Och det känns, som att, så här, jag, det känns som att jag har kommit halvvägs på Mount Everest. Jag är trött som fan. Jag sitter där i snön och håller på att frysa ihjäl. Och så bara, <laughs> Åh fan, jag, ja, jag måste fortsätta. För jag har sagt att jag ska bestiga det här berget. Ja, det är väl bara sig igenom det, lite... Ah, jag är fortfarande inte indragen. Det var väl det jag ville säga. Ja. <laughs> och eh, efter pipeline scenen så kommer ju den här twisten. Just det, det sa jag ju faktiskt inte i eh, mitt första minne. Att jag hade en kompis som, som hade sett den innan mig och råkade försäga sig. <laughs> jag frågade typ så här, vem är det som är skurk? Ja, ah, det är Elektra heter hon <laughs> och, sen, och han bara, oj, det skulle inte ha sagt. <laughs> så att jag har liksom ingen... Jag minns inte om det är... Eller... Nej, jag vet inte. Är det någon av er som vet om det är en chock? Jag minns att jag blev lite mer chockad här än vad jag blev i Golden Eye i alla fall. Ja, mm. samma här. Nej, men Jag minns ändå för när jag var liten att jag tyckte det var rätt chockartat att hon var styrken. Mm. Ja, exakt. Det var samma här. Jag blev väldigt ja. förvånad. för att Man kände ju ändå... Hon har ju blivit kidnappad. Man, man fattade ju mindre när man var liten. Och man, köpte, man köpte allt lite mer bokstavligt då. Och då minns jag att det var... Ja, det kändes ganska twist. Fristat, mm. om man säger så. Ja, jag håller nog ändå med andra. Uh -huh. Det är synd att jag inte har fått <laughs> uppleva det, trots att det är min första bombfilm på bio. Uh -huh. Så att det är väldigt svårt för mig. Jag kan, jag kan inte, jag vet, det går inte att få bort att Elektra är skurk, eftersom hon var det. Första gången jag såg en bildruta på bio med henne, så var hon skurk, för att jag visste det. Vad tråkigt. Ja, exakt. Jag kan inte se det som en chock överhuvudtaget. Har ni någonting ni vill säga om keynaps scen. eller ska vi röra oss vidare? Ni fortsätter. Ja, vi hoppar direkt till nästa action-sekvens. Mafia-kaviar. Mafia-kaviar. Mm. <laughs> ja. Där kommer den. Där kommer den. <laughs> ja, du. Det här är inte bra. Nej, rent actionmässigt så känner väl jag det som Manu kände för Pipeline att det känns oinspirerat. Eh, Pipeline jag tyckte jag inte känns oinspirerad Men här är det definitivt oinspirerat Här är det här är jättesvårt att gå igång på Och här någonstans så börjar jag också tappa lite eh, Jag zonar ut lite Jag är inte riktigt lika in i filmen här eh, Som jag var innan Nej, det är ju också att den här är för lång Tycker jag Det är för mycket som händer det är väldigt rörigt, jag fattar ja. inte miljön när Bond springer runt där och blir skjuten på det helikopter. Jag fattar inte vad som händer, jag fattar inte vad han är, jag fattar inte liksom just den geografiska miljön, hur han rör sig. Orienteringen liksom. Precis, tack. För det är ju det är inte så svårt, det, är inte, det borde inte vara så svårt ska jag säga, men det Nej. är väldigt svårt. Det borde inte vara svårt, det är liksom gångbroar eh, där man kan köra bil. Det ska inte vara så jävla svårt. Och jag minns att när vi var i London i våras så såg vi, vi var ju på Bond in Motion och såg den här modellen uppbyggd av den här. Och sen när jag såg filmen, mm. jag fattade ingenting mer för det. Jag såg ju hur allt var uppbyggt där. <laughs> jag har till och med bild på det, hur jag har fotat där. Så såg jag liksom, ja där är den, där är den, ja där bryts bron av. Men sen ser jag filmen och fattar exakt lika lite ändå. Och det gör mig riktigt frustrerad. Är det inte så att man filmat liksom Bond... Eller brostnad, springa fram och tillbaka på olika sätt. Då, liksom. Så har de bara försökt klippa ihop det på ett intressant sätt? Eller? Ja, säkert. säkert Det tror det vara så. Eftersom jag inte förstår någonting. Emanuel, du är den tekniska. Va? Förmodligen måste det vara så. För att han springer på en gångbro två gånger. Och det ser ut som att han springer åt samma håll. Men han springer nog på två olika gångbroar. Och blir agrad av helikopter. Mm. Men ja, eftersom att det är så mörkt i kulissen... Och det är så underlyst så är det ju ännu svårare för oss att förstå vad som händer och vart. Det är så uppenbart att det är en kuliss Ja, också. precis. Jag förstår inte vart huset står i förhållande till bilen och vart han springer och vart han är. Jag, jag, jag hänger verkligen inte med. <laughs> Känns ja, som. Gött att se BMW bli fimpad. Ja, det var riktigt skönt. Mm. Gud vad trevligt. Jag gillade den här BMW när den var liten. Jag tyckte den var väldigt snygg. Men den har ju absolut <laughs> inget syfte för, för filmen. Men jag stod fast Nej. lite vid att den, den, ser den är okej. Okay. Den ser bättre ut än den, de två tidigare. Men det är fortfarande inte jättebra. Ja, det håller jag med om. Att den är snyggare, men att den, som sagt, ingen funktion. Det jag irriterar mig på med den här action utöver att den är konstigt filmad och allt det där. Och den, den kommer för sent till exempel i filmen. och Det jag precis varma så, så det är ju att när scenen är slut så frågar Bond: Oh, Where were we? till Tsarkovski. Det är som att scenen hade inte behövts, så vi fortsätter precis innan action-scenen börjar. Det är lite som då du hade kunnat plocka bort den här helt och det hade inte gjort någon skillnad. Det hade förmodligen förbättrat tempo i filmen, men i övrigt. Och det är ett genomgående problem med alla action egentligen i en film. Att handlingen stannar. Äh, kanske inte i men båtjakten, skidjakten, pipelinen, den här och ja, tvärtsam på sätt. Men typ. ja, pipelinen fyller ju ändå en liten funktion, tycker jag. Men här är det verkligen... Det tar sån tid. Det är den här skidjakten och båtjakten som sticker ut på det här sättet. Att, ja, den inklämda action-sekvens mm. som... inget. Mm. Nej, är det är Det är väldigt mycket action i den här filmen. Jämfört med Tomorrow Never Dies där vi kanske har tre stora actionsekvenser sekvenser Ja, fyra om möjligt, så känns som att vi har mycket mer action här. Det känns så. Ja, och det som är sjuka är att Tomorrow Never Dies, som hade såna jävla manusproblem... Den var ju uppbyggd helt och hållet kring sina actionsekvenser För att de skulle kunna slå ihop det. Mm. Men det känns inte i den att det är på det viset. Men här, där de har ett gediket manus som var klart långt i förväg. Så är det just actionsekvenserna som sticker ut och inte passar in. Det tycker jag är jättemärkligt. Jag får liksom inte ihop det hur det kan bli så. Ja. Det känns som att de i stort sett skrev manuset och sen insåg att vi behöver mer mm. action. Ja, men kan vi inte svinga in en actionsekvens på caviar Ja, vi gör det. Ja. Ah. Just det, ja, ja det har väl satt faktiskt huvudet på spiken direkt väldigt. Ja, men det är, ja men det är verkligen Det kan mycket väl vara så Ja, ja definitivt Sen gillar jag ju han äh, gamla gubben som Helt äh, omotiverat bara är där Jag vet inte vad han, vad är han Och vem är han Jag vill veta mer om honom man jobbar ju på kaviar, det Ja men det är väl ingen där nu, det är ju stängt ju jag fattar inte. Man, han kanske liksom, jobbar över tid på kaviarfabriken. Ja, precis. Det är så här, vi måste leverera kaviar nu. Ja, men vad fan. Det är, vad fan. Ja, Bakuborna kräver kaviar. <laughs> <laughs> vad fan. Det är så skön line. No, no, no, down the back. Ja, alltså, vad fan är det? Han bara kör med poky. Den är så rolig. <laughs> han är ett jävla as, Det är fantastiskt. Jag gillar en grej med näringssekvensen, och det är när Bon tittar upp på den här luckan, skjuter och Bon temat går igång. Nej, herregud. Men det, där, där, är det, där, där är det musiken. Återigen, det är musiken där. Jag tycker bomten att man klickar igång BMW är bättre. Det tycker jag funkar bättre. Det snartar igång så fint. Får jag bara alltså, man Har man kaviar i stora bassänger så här? Eller... det är... Det ser lite skitigt ut. Ja. Det ser ut som en simbasäng som de har fyllt med kaviar. Det känns gör man som, så? Det känns som att vem fan vill äta kaviar där Sokovska har liksom det, ju, det känns som att de har förstört typ en stor del av kaviarproduktionen. Ja, det har de säkert gjort det också. Man gör väl någon variant på det, för man häller väl i det man sköljer bra det med vatten och tillsätter salt eller någonting och sen så ja. filtrerar bort det. Något åt det hållet gör man det. bara att det ser jävla skitet ut. Ja. Jag vill inte ha kaviar från det där stället känner jag. Nu måste vi röra oss framåt tycker jag. Ja tycker jag också. Bonn blir tillfångatagen. buljong <laughs> buljong Vilket jävla namn <laughs> <Bullion>. alltså. <laughs> ja <laughs> buljong <laughs> ser till så att han blir tillfångatagen och så får vi en tortyr igen. Mm. Nu är det tortyr för mig alltså. <laughs> nu är det pain ja. face för brottsland. Ja. <laughs> Det är precis så där jag ser ut när jag ser den här filmen. Som Brosnan ser ut i den här scenen. Den här tortusen hade ju kunnat blivit så jävla bra. Men Brosnan zappar den totalt. Ja, för här tycker jag ändå. Merceau är ganska bra. Ja. Här tycker jag hon lyckas. För nu får hon äntligen, nu får hon äntligen liksom leva upp till skurkrollen. Det har hon inte riktigt för tidigare. Så nu känns hon liksom sådär. Ja, hon är lite, lite primarisk också. Jag ja. tycker hon funkar i den här scenen. Men som sagt, Brosnan... Ja. Det hade ju kunnat blivit Brosnans... Motsvariga till Casino Realtor-scenen som spoiler. Men den är ju bra. Här är mm. ju bara, jag, jag vet inte vad Brosnan håller på med här. Nej, eh, nej, nej han, är inte, han är väldigt brosnan. Han är väldigt ja. mycket brosnan. Har man mm. sett brosnan mm. i andra filmer så... Han är så här. <laughs> inte, just, inte just så här. Painface gör han ju inte så ofta. Men han spelar på ett sätt som han, han gör. Det är ju lite som Roger Moore gjorde i sina filmer. Han är Roger Moore väldigt mycket. Så att, mm. Men ja, jag, jag, jag tycker... Jag tycker den här filmen är en av de filmerna som har de mest oklara skurkarna. Jag tycker det är, Ja, jag vet inte. Jag, är, jag har svårt att egentligen känna någon rädsla för någon av dem som ska vara onda i filmen. Vi har inte pratat så mycket om eh, Sophie Morso Vad vi tycker om henne. Richard var inne på henne lite. Så vi kan väl ta det. Så har vi det avklarat. Ja, jag tycker hon är bra. Jag tycker Morso är väldigt bra. Hon är ju riktigt bra skådespelerska. Eh, sen lämnar ju rollen rätt mycket i övrigt att önska. <laughs> och att hon inte får visa, som ni sa, visa sin ondska att hon är skurk egentligen nu då. Det stör mig lite. Så jag tycker nog inte hon är en av de bättre skurkarna. Och... Men hon är definitivt en av de bättre skådisarna som har varit med i filmerna, tycker jag. Ja, hon är ju som bäst när hon får verkligen får vara skurk. Mm, jag tycker hon, hon är en bra skådis men hon blandar och ger väldigt mycket. I sina bästa stunder så är hon väldigt, väldigt bra men det finns scener där hon faller ganska platt. Överlag så tycker jag ändå att hon, hon landar rätt. Hon är betydligt bättre än vad Robert Carlyle är och mm. passar rollen mycket bättre. Mm. Eh, långt långt ifrån toppen men ändå ja, ganska bra ändå för övlandets. Och Emanuel kommer med sin supersågning nu. Ja, definitivt. Ja, alltså Sophie Marceau, hon är hon är hon är en bra skådespelerska. Eh, och när hon väl tillåts att spela den lite mer manipulativa sidan, vilket är Fåtal sekvenser. Så är det ändå helt okej. Okay. Men just när filmen kommer där den är just nu med tortyren och så så framställs hon väldigt, väldigt jobbig. It's, när hon säger det: It's my oil, mine. Hon överspelar på ett väldigt obekvämt sätt och det blir återigen så otroligt mellan Hon känns frånkopplad från filmen övrigt. övrigt. Um, och det gör liksom att hennes sätt att slå det blir för känslomässigt. Det blir lite för laddat. På ett sätt som karaktären kanske inte är på pappret. Och hon lyckas aldrig lyfta. Utan hon gör istället för mycket av rollen. Och det blir liksom oumbärligt att se henne i vissa scener. Just då hon spelar skiten ur karaktären om vi säger så. Och då blir det som liksom fel. Så att jag har väldigt svårt för henne. Och just jag hade hellre sett att kanske att hon var styrken från början. Om det skulle vara så. Och att twisten inte kommer där den kommer. Det blir fel. Det blir liksom... Jag har liksom sagt det förut. Jag känner inte med vart Bonds förhållande till henne ligger. Och, allt där och då faller ju filmen. så att Det mesta ligger i månset. Så filmar jag så försöker. Men det blir för mycket att slå i från hennes sida. Så tyvärr. Jag kan inte hålla henne som en särskilt bra och Jag tycker hon här i tortyrscenen är väldigt jobbig. Och sen ser sedermedade scenen att hon dör. Också jättejobbig. Och återigen. Ett ord jag använt nu mycket på sistone. Det är en dissonans. Hon som skådespelare och hon som karaktär. Mm. Eh, jag kan väl göra, dra plåset snabbt. Hon är dålig i hela filmen. Hon är inte dålig alls annars, annars som skådespelare. Hon, bara, hon kan inte hantera materialet, dåligt skriven karaktär. Vilket gör att hon hittills, i alla fall podden, är den överlägset sämsta skurken för mig. Ja, För att uh, avsluta tortyrscenen så vill jag dock säga när Tsukovski uh, kommer in och han säger: I'm looking for a submarine. It's big black and the driver is a good friend. <laughs> ja, den, den är skön. Ja, den är hemskt skön. Och när bullion ja. skriker, hello boss! Och han bara, great to see you, the same. Så skjuter han av. Där, där är Sokovski-Sukovski igen. Mafia-Sukovski. Ja, det här, det här är ju Sokovskis ja. bästa scen. Ja, i Sen vill jag också ge liksom... Jag tycker att scenografin i tonet är så riktigt snyggt. Liksom, och det är mycket av de här... Eller vissa av de här interiörerna också... Elektras eh, hus. Det är så himla snygga interiörer. Mm. Det, det är liksom. Det känns verkligen som en bondfilm på alla bästa sätt, just Nej. i scenografin. Det där inte gillar i kasinot som jag tycker är lite, lite tråkigt. Ja, det tycker jag också är jätte, jätte snyggt. Det är okay. Jag inte gillar i Kaviarfabriken, för det ja. är för kulissigt. Ja, ja. Ja. Ja, jag tycker om Maidens Tower. Det är, där har jag en geografi och kan orientera mig. Jag vet vart allt är. Tror jag i alla fall. Mm. Ja, men det är inte så svårt. <laughs> Nej. Nej, men jag håller med. Det är, det är Nog filmens bästa location. Ja. Mm. Maidens ja. Tower, det tycker jag. Ja. Elektra dör i alla fall, så nu slippen i henne. Ja, blåstan böjer sig över henne och gosar. Vad tycker vi egentligen Maha. om repliken I never miss? Ja, nu när jag äntligen fattar. Den <laughs> så tycker jag att den är ganska bra. Jag tycker jag alltid tyckte den är bra. Okej, okay. vad har du inte förstått för uttryck då, om vi säger så? Nej men ju alltså jag har trott jag har trott, liksom bara att Elektra säger You'd miss me. Du har turtan att säga att du kommer missa mig. Alltså, du kommer skjuta bredvid mig. Ja. Men det är inte det hon menar. <laughs> Nej. Nej, Så när, när jag fattade att det finns en Dubbelmening där mm. i miss, så tyckte jag att ah, aha, okej. Okay. Ja, då funkar det ganska bra. Varken eller för mig. Ja, precis, det gör ingenting för mig. Den där. Men det är lite professional Bond, but I Never Miss. Liksom. Ja. Bond har ingen ånger. Och han missar aldrig med sin pistol. Det är dubbelbottnat. Mm. Det är väl Bond? Jag tycker det det funkar. Jag tycker den här scenen ska ha egentligen kommit efter ubåtscenen Alltså ja. relationen mellan Bond och Elektra, det är ju klimaxet i filmen. Det är liksom huvudet, det som går igenom filmen. Så att, och nu dör hon, sen kommer klimax. Okej. Okay. Ja. Det hade varit mer effektfullt om det var det sista som hände. Ja, faktiskt. Ja, jo. Men det är väl lite det här, det är ju liksom det emotionella klimaxet. Och sen kommer... Rädda världen, eller rädda Turkiet Det hade varit bra om vi hade haft kvar det emotionella Genom ubåtsscenen Jag vet inte, det har jag faktiskt inte stört mig på Det är ganska skönt att Nej, det är ganska skönt att bli av med <laughs> Jag har aldrig heller Riktigt reflekterat över Men det kanske finns en poäng i ja, Och på tal om ubåt så är det där vi är nu Klimaxet mm. Svanhoppet <laughs> det är Konstigt klimax, det är också det där Jag fattar, jag fattar inte miljön Nej, det kan inte vara så svårt att få till en, en ubåtskriss. liksom. Alltså svårt att få till geografin i det. Nog för att den står på ända, liksom, men det... Ja. det är konstigt. Det här är seriens tvärtlöst sämst av Jag måste nog säga att det, det är inte så... då, Det är mediokert, och det är tråkigt att se, men det är inte lika dåligt som Thomas Everdise. Nej, nej. Det håller jag helt med om. Jag, jag håller också nära. det. är mediokert. Ja. Det gör inte... Så mycket, alltså det, det är varken Eller i stort sett, bättre ja. än Tomorrow Never Dies Men inte bra Nej, Jag tar ju hellre ett, som, som vi har varit inne på Jag tar ju hellre ett mediokert klimax Än ett uruselt klimax Alla dagar i veckan <laughs> Och det vet jag att några av er inte håller med Men det skiter jag i Men det är också fördel med det här att det är inte är lika långt Så frågan är inte utdragen på samma sätt Nej. Som i Tomorrow Never Dies det, var det, det, var, det är lite annat som är mediokert i den här filmen Som inte är dåligt men som, ja, det, är liksom, ja, det är som scenen som du tyckte var urusel Med Electro Bond Stockholms syndrom, den tycker jag den är medioker. Den tycker jag är, är, är medioker. Inte alls urhusel, men den är åker. Precis som klimaxet här. Någonting som dock är riktigt, riktigt dåligt i klimaxet. Där är Renords, eh, replik Welcome to my nuclear family. Det kan Det kan nog vara en av seriens sämsta repliker, tror jag. Ja, tveklöst. Tillsammans med lite andra, mm. som jag inte ska gå in på än. Men ehm, ja, Nej, den är, den är nog en av de sämsta replikerna i... Ja, definitivt i den här filmen är det den sämsta, men... Sen är det lite konstigt. För poängen med den här är att Bond ska lyfta upp båten till ytan. Och på, även samtidigt få ut renad. Det han, Bond råkar göra, eller han råkar inte göra, som så, jag stör mig på hur han hanterar det. att han säger, it's a slight miscalculation, att båten sjunker istället. <laughs> är som, ja okej, du borde veta hur du hanterar en ubåt. Nu är det visserligen inte han som drar på sparken men sättet han pratar om Det gör det som att han föreställer Jag vet inte hur jag gör Jag bara drar på sparkar Och så blir det som det blir ja, det är ju här, här får jag mest den bilden av, Som du sa i Mono, Att han är lite korkad i den här filmen Ja men precis här störs jag mest av det. För att han är lite cavalier till hela skiten. Han bryr sig liksom inte egentligen. Han skrattar och håller på liksom. Det är, ja, exakt. Det är som det är inga problem. Istanbul kommer utrotas men. Ja, han skiter i det. Han skulle kunna dra ett doctors joke där. nu. Liksom. <laughs> han skulle inte bry Det Jag får lite den bilden av han. Det kanske är Brosnans fel eller Apted. Jag vet inte vems fel det är. Men någon är det i alla fall. Ja, det är ju bådas fel. Ja, det är det. Som det är fel med geografin. Det är tempolöst. Ja. Just uppgörelse ja. mellan Bond och Renard kommer aldrig... De slåss, de grymtar lite, och sen dör Renard. Han får den där pelaren i magen och sen, ja, sen var du över. Vad är med med det? Men det är också konstigt, var det där för grej liksom att Bond stoppar in någon sån här tryckluftsgrej i väggen, och då flyger den ut i hans mattan. Jag mag. fattar det, inte jag det fatt, nej, exakt det, är det, jag fattar inte riktigt. ja har inte riktigt heller fattat det. <laughs> här börjar jag här, här är jag lite trött. <laughs> ja. På, här somnar jag ibland. ganska ofta Bond åker in i den här lilla. Kammaren. han simmar ut på utsidan Av ubåten Så kommer han in igen på ett ställe som ser särskilt dånt ut ja. Det som Okej, okay, så springer han vidare Ubåten står liksom på sin kant Upp och ner, men de är liksom De rör sig framåt som de skulle vara på en vanlig ubåt Så jag försöker geografera med Hur ser det ut i ubåten egentligen I sin vanliga position, jag kan inte komma på det Nej, det är väl det som är tanken Från regissören så att du inte ska fatta någonting ja, ja, men det görs ju helt fel Ja, jag vet. Det är väldigt märkligt. Däremot har jag alltid tyckt att den ja, det är väl en miniatyr måste det vara. När ubåten sprängs. Jag tycker den är så jävla snygg. Mm, faktiskt. Det är så här ödesmättat långsamt. Stora bubblor liksom... och det är, ja. Ja, det är coolt. Mm. Det tycker jag faktiskt är rätt häftigt. Ja, och sen har vi bara sista scenen med Christmas Jones och bollen kvar som får varandra och John Cleese ja. som drar it must be a premature form of the millennium bug Alltså ja. det, det här det är ju så himla corny men det är så det är, är så alltså, som alla morfilmer slutar det är bara så här ja det är, fan det är lite roligt Jag köper det på samma sätt som jag köper Moonraker slut till exempel I think it's ja, attempting exakt. re sir det blir liksom, vad fan de ligger i rymden. Ja, de här ligger och har värmesökande kameror på sig. Vad fan är skillnaden egentligen? Jag tycker det är lika corny i Moonraker och det, jag gillade det så att jag, jag gillar det här också. Ja, det är lite så jag tänker ja, också. Och ja. julen kommer flera gånger om året. Ja, jag vet. Spåret Christmas in Turkey får en helt uh, ny innebörd från soundtracket. Jag tänker <laughs> ju på att man käkar turkey under jul också. Ja, är det var <laughs> konstigt. Nej, men... Hade Bond varit ensam I slutet här Som i boken Moonraker Så hade, det hade gjort rätt mycket för mig Faktiskt, för nu är det som Han har haft i läkter, han har gillat henne, han har dödat henne Det har hänt massor av grejer, så har han ändå Christmas Jones i slutet, det är som, nej det var inget Han mår ganska bra ändå. Ja precis, han mår ganska bra ja, hade han varit <laughs> ensam I slutet, han man sett att hon går iväg Med någon annan eller vad som helst Hade mm. det gjort så mycket, men nu Kommer den där jävla repliken Och sen slutar filmen det är ju inte först Craig kommer in som de vågar bryta den traditionen. Nej, så att det är ju helt enligt bon gängse mm. Ja, för Michael Apted sa ju att det, uh, Han sa det om musiken i och för sig. Men han tyckte väl det om hela slutet. Att det får inte vara någon downer som han uttryckte sig i slutet av filmen. Inget som Nej. drar ner stämningen. Folk skulle gå ut glada. Så att det var väl därför han inte valde att göra så heller. Jag går inte ut glad från den här filmen. <laughs> Nej, <laughs> men hans tanke var att du skulle göra det. ja. Men däremot står det faktiskt för en gång skull James Bond will return Innan creditsen ja. och inte efter ja, det, var för, det var för att få, de, de, de var så osäkra på om folk skulle gilla Filmen så de fick det <laughs> först Så att de vet, de kan, de kan lova folk att Bond är tillbaka Vi lovar <laughs> ja, hade, inte, hade inte texten stått där Då hade jag varit tvärtsam <laughs> Ja exakt <laughs> För då hade ju inte du suttit kvar hela eftertexten <laughs> <Nej>. <laughs> ah. Vi får inte ah. The experience of love i alla fall i slutet Herregud Nej <laughs> ja. Vi säger adjö till julen och till The World Is Not Enough ja. Ja. Och med det så går vi över på musiken Ja, välkomna till mitt, min domän <laughs> För första gången sedan The Living Daylights så fick vi en återkommande kompositör i form av David Arnold och ja, enligt mig så var det inte så konstigt eftersom ja, Arnold hade på ett sätt för James Bond-soundet in i nutiden i och med Tomorrow Never Dies. Och i den här filmen använde David Arnold ännu mer elektroniska instrument och blandade med symfoniorkester. Och jag tycker vi hoppar direkt in i musiken och pratar titelåt, som faktiskt David Arnold fick möjlighet att skriva tack vare hans gedigna arbete på Tomorrow Never Dies. Och tillbaka var också Don Black som skrev texten till Surrender, som vi pratade om i förra avsnittet. Och låten framfördes av det skotska alternativrockbandet Garbage. David Arnold ville gärna ha en bond -låt som hade alla de här klassiska elementen, men som också var lite mer personlig och reflekterande på storyn då, på ett helt annat sätt. Och texten handlar om förförelse och världskära och speglar Elektras karaktär och motiv i filmen. Och David Arnold själv beskrev syftet med låten och textens mening som en stålnäve i en samhällshandske Och jag gillar verkligen att repliken There's no point in living if you can't feel alive är med i texten För det får hela låten att vara lite mer sammanhängande Mer än att bara låten är sammanhängande med musiken alltså Och ja, jag tycker vi tar och lyssnar lite mer på låten David Arnold skrev även en tillåt som han skulle ha med i eftertexterna. Only Myself to Blame heter den. också där text av Don Black och sjungs av Scott Walker. Och som jag sa i filmsnacket här så sa Michael Apted nej för han tyckte att det skulle bli för mycket av nedstämd ton i slutet. Så den förpassades till CD-skivan. Och tvärt emot titelåten så är texten skriven ur Bonds synvinkel och hur han reflekterar på sitt liv och sin del i att det blivit som det har blivit. Och ja, jag tyckte vi tar och lyssnar lite På låten I've held other arms But they don't feel the same And I've only myself To blame From city To city I still It over the I shouldn't look back, I... eh, och ja, jag tycker inte den här låten är så värst bra och det är <laughs> mycket på grund av Scott Walkers röst faktiskt eh, för Själva arrangemanget är ganska snyggt och klassiskt men just rösten och att Bond reflekterar över sitt liv i en låt som dessutom skulle varit The world is not enough av alla filmer. <laughs> Nej, det tycker jag inte var någon bra idé. Och ähm, ja, titellåten används inte som ett tema för någon karaktär eller plats, utan figurerar på lite olika ställen i filmen och jag gillar hur den används. Jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur Anon använder den i, i filmen. <skratt> Det var Coming 007, Your Time Is Up, Access Denied, Welcome to Baku, Bodydouble och Kazakstan. Och det första riktiga temat som jag vill prata om är Elektras tema som kommer att bli just Only Myself to Blame-låten alltså. Eftersom Arnold var så nöjd med det här temat och beskrev det som en låt där det bara saknades ord. Och det är ju ett tema för Bond och Elektras relation och ett tema som inte hintar om vad som komma skall, vilket jag tycker är bra utan man ska tro att Bond verkligen blir kär i henne. Och det är ju inget klassiskt kärlekstema då, utan mer reflektiv och, reflektivt och rent känslomässigt, mer lågmält, vilket jag gillar. Och jag tycker att vi tar och lite på hur det används i filmen. Det var ju M's Confession, Casino, Electro Steam och I Never Miss. Och sen förekommer också ett mer renodlat kärlekstema som används även för Electras och Bonds relation och romans men även för Christmas och Bonds relation. Och det är som sagt ett mer renodlat kärlekstema och första gången det används är när Electra och Bond åker skidor. Och jag tycker det är ett vackert tema om än lite smörigt, dock inte lika smörigt som Paris och Bonds tema från Tomorrow Ever Dice det jag tillägga. Men jag tycker vi tar och lyssnar lite på de mest framträdande versionerna av detta tema. Det där var Snow Business och Christmas in Turkey. Och Bontemat förekommer även här och i nästan lika stor utsträckning som i Tomorrow Never Dies. Även om det inte är lika tydligt som i nyss nämnda film. Och jag tycker vi lyssnar lite på de olika varianterna av Bontemat. Mm. Så hade vi där, come in 007, your time is up Caviar Factory, Submarine och Christmas in Turkey Och en liten rolig grej som David Arnold gör Eller jag vet inte om det är så roligt egentligen Men det är i alla fall att i spåret Caviar Factory så inleds hela actionspektaklet Med något som kan klassas som det mest typiska i en spionfilm Storslaget blås och ett sound som två år tidigare än den här filmen kom ut användes i Austin Powers jag tror det var, om jag inte har helt fel när den här penisformade raketen åker runt till rymden. <laughs> jag, jag tycker vi tar och lyssnar lite först på oss till powerspåret och sedan på Caviar Factory. Har ni, har ni tänkt på det eller? För det förekommer ju i Casino Royalsen oh ja. och sådana här Skyfleet-planet eh, visas. Mm, väldigt, väldigt övertydligt. Alltså. Ja, väldigt märkligt. Ja, man, tar, man tar sig ut ur scenen på något sätt. Det känns som att är det är någon parodi vi tittar på. eller någonting. Ja, nej det, det är inte bra tycker jag. Eh, inte ens kul. Och eh, som vanligt så ska jag ut som mitt favoritspår. Eh, för mig var det ganska svårt att välja ut ett för att det här soundtracket har en del intressanta spår faktiskt. Men Ja, jag valde till slutet mest självklara och det som Osamäst mest Barry, nämligen Snow Business, nämligen det som spelas när man åker skidor, inte skidjakten, vill jag tillägga. Jag tycker det är otroligt vackert och fylligt och passar väldigt bra när elektrobond glider ner för skidbacken. Och jag tycker vi lyssnar lite mer på det spåret. Och slutligen så sammanfattar jag väl det här soundtracket med att säga att det i mångt och mycket är ett mer intressant soundtrack än Tomorrow Never Dies. Även musiken som inte förekommer på själva skivan då är bra. Till exempel musiken som förekommer i Bilbao-scenerna i början tycker jag är väldigt väldigt bra. Och jag tycker Arnold har mognat med bondtemat. använder det mer subtilt och ja, på mer intressanta sätt än att spela spelare. Man behöver också in det bättre här. Även om han gjorde det bra i Tomorrow Never Dies också. Och ja, jag tycker musiken passar filmen bättre här. Och det känns verkligen som att den är ett med filmen. Vad man nu än tycker om filmen. Och ja, jag tycker hans teman är bättre, mer intressanta. och Som jag sa, han blandar elektroniska instrument och symfoniorkester på ett bättre sätt här också. Det mesta har helt enkelt tagit ett step upp på rankingen. Och eftersom Tomorrow Never Dies fick 7,5 av 10 så måste jag ge det här en 8 av 10. Så att, ja, det är det jag ger det. Jag tycker det är ett ja, gediget bra, bra skår, men inte något toppskåre alls. Intressant. Eh, som, ja men Precis som du sa att filmen och musiken är ett. Även om jag försöker se på musiken objektivt, så ibland så har jag svårt att göra det. För att när vissa av spåren kommer upp, så får jag verkligen upp scenerna <laughs> ja. i huvudet. Och, och det, om det då kommer upp dåliga scener i huvudet, så blir jag lite ledsen. <laughs> Jag är liksom Jag vill kunna se det på det objektivt. Och jag tror att jag kan göra det. Men jag, jag tror att det ibland åker dit på vissa grejer. Men eh, i mångt och mycket så håller jag faktiskt inte med, med dig. För en gångs skull. Jag tycker att det, här, jag tycker att det är en försämring mot The Man Everlies. Jag tycker inte att elektroniken och orkestern blandar sig lika så bra. Jag tycker att det är lite för mycket elektronik. Det blandar sig väl okej okay, men det är lite för mycket. Jag tycker inte heller att teman funkar lika bra. Jag tycker inte att eh, låten The World Is Not Enough gör sig lika bra i soundtracket som till exempel Surrender gjorde i soundtracket. Eh, det är inte liksom en melodi som jag tycker den ger mig inte så mycket och eftersom jag inte gillade låten av en av anledningarna var att jag inte tycker att den hade så melodier som liksom drog in mig så blir det lite också det som lägger sig på soundtracket. Elektras tema passar väl bra. Men det är också så här: sticker inte riktigt ut för mig. Det, tar, det är ganska många spår innan jag liksom känner att jag hittar något som jag hajar till över. Actionmusiken tycker jag är lite generisk. Och eftersom spåret, spåret, soundtracket börjar med två action egentligen, så får jag ingen liksom bra ingång i det. Jag tycker inte att han arbetar lika bra med. Teman som eh, vissa av andra kompositörerna har gjort i alla fall i den här filmen. Eh, och det som sagt kan att göra med att jag inte är lika förtjust i teman som man faktiskt använder. Och att han börjar trilla lite för mycket in i elektro elektronikträsket. Jag är ju lite konservativ. Förvånande då att, är att, faktiskt att det faktiskt är ett actionspår som är mitt favoritspår. Och det är eh, Going Down the Bunker. Arnold är bra på actionmusik vanligtvis. Det är just här i den här filmen tycker jag inte riktigt att det är. Han borde inte gå på sparlåga än. Det är bara hans andra film. Men det, det drar inte riktigt in mig. Men just det spåret tycker jag är riktigt bra. Riktigt snyggt komponerat. Adrenalinhöjande på liksom helt rätt sätt. Utan att bli det här repetitiva elektroniska soundet. Som det ibland kan bli. Jag måste nog ändå leta mig ner ända ner till en femma. Jag tycker att det är godkänt med lite plus. Det är liksom han har fortfarande han har ju koll på bond soundet. Han får till det emellanåt som där i, i Snow Business när man känner liksom att bärinfluenserna influenserna verkligen trycker honom i ryggen upp till så här riktigt härliga nivåer. men i övrigt så hittar jag inte jättemycket på det här soundtracket förutom då going Down the Bunker som jag nämnde. Så tyvärr Arnold, det blir inte mer än en femma för mig. Jag lägger mig väl kanske mitt emellan då jag tycker precis mot att det är lite mer intressant än vad Tomorrow Never Dies är och jag tycker också att titellåten funkar ganska bra i soundtracket men jag tycker att när Tomorrow Never Dies är bra så är det väldigt väldigt bra och jag kan tycka att det sista lilla krämet saknas på det här soundtracket. Det är väldigt bra. Jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga. Mer än att det får samma betyg som som Never Dies, Det vill säga 7 av 10. Och på tal om ingenting egentligen. Så blev ju Eon och MGM stämda för titellåten. Det är väl förutom hela... Ja, det känner inte jag till. Jag visste inte det heller. Ja okej. Eller var två två amerikanska låtskrivare som lämnade en låt till MGM. Som skulle vara för Thomas Crown Affair. Eh, och de menar på att Arnold har kopierat den låten Jaha, hur blev stämningsdomen? Nej, det var bara trams eh, jag, jag kan väl dra det snabbt, de lämnade in det till MGM eh, Och menade att Arnold hade tillgång till den här låten när han skrev The World's Not Enough Problemet är bara att Arnold spelade in, sin, spelade in demon till låten innan de lämnade in sin låt till MGM och det enda som ändrades från demon till den slutliga versionen det var att det var en, en följd av tre noter som togs bort och de ändrade en rad i texten. Annars var demon exakt samma som den slutgiltiga versionen. Plus att även om man hade skrivit en eh, efter de hade lämnat in den till MGM så hade han fortfarande inte haft tillgång till den men Bara för att det ligger en låt någonstans i M MGMs arkiv så betyder inte det att Arnold har tillgång till låten. Han har inte tillgång till hela MGMs arkiv liksom. Nej, exakt. Men uh, han, har, han har i alla fall spelat in en demo mm. av låten innan den här låten kom in till MGM. Så han kan omöjligt ha kopiat den. Alltid... Jag tänkte det kändes konstigt med David Arnold. Han känns som en gedigen på kille liksom. Det kändes konstigt om han skulle sno av någon. Det är skönt att man kan få veta nya grejer mm, även ja, verkligen. I, ja. oss, i podden. För just den ändrade textraden var ju Garbage själva som, som ville ändra lite raden. Ja, exakt. Hon, ja, jag tror det var en rad som hon inte kände sig bekvämad. med. Don Black ändrade snabbt. Så att, ja. ja, det är spännande. Intressant. <laughs> jo, ja, jag, jag kan egentligen inte tillräckligt så mycket till vad ni har sagt eh, tidigare. Mer än att jag lutar mer åt Rickard håll. Jag tyckte till morgonen med Dice Soundtrack. Är bättre Det känns lite mer intressant Jag har lyssnat mer på det, det är lite mer fartfullt Det känns som att i actionspåren så, så är det inte så intressant um, Det blir lite smetigt Lite rörigt, lite för mycket tekniskt Så att jag tycker egentligen det är de lugna stunderna Som Arnolds musik framhäver scenerna bättre Och gör att scenerna i sig blir lite bättre också um, Och min, mitt favoritspår Är faktiskt lite oväntat Kanske, welcome to Baku Ja, men det, är, ja, det är för att glömde jag att nämna. Det är väldigt, väldigt snyggt. Ja, jag gillar verkligen upptrappningen där. Lite subtilt med Bond-temat och sen får vi lite asiatiska toner i det. Det känns inte lika, Han är inte lika bekväm här med materialet som i Tomorrow Never Dice. Övrigt gillar även spåret Casino väldigt mycket. Men just Welcome to Baku har jag fastnat för. Otroligt på den senaste åren. Mm. Och betydligt då, om jag ska sätta det, det är 6 av 10. Ja, då är det bara kvar att eh, sammanfatta filmen. Och idag så är det faktiskt eh, Emanuels tur att börja oh. Jaha, då ska vi sätta oss rätt här då, så Ska jag <laughs> försöka summera detta så fort det bara går eh, Vart som man börjar egentligen Ja, de, de missar poängen med Bond som karaktär tycker jag I den här filmen så är Bond nästan till oigenkännbar som karaktär Han är hetsig, han är nervös, han är intensiv han är känslomässigt laddad på ett sätt som Jag inte känner igen honom. han. känns inte som en kall, farlig agent som han har varit både tidigare och senare. Han saknar både fara och spänning, känns som. Och det tillsammans med att filmens handling är onödigt konvolterad, gör att det är mycket som händer i filmen, men att väldigt lite visas. Vi, som jag nämnt, vi slängs in i filmen, där det har hänt den 009 blivit dödad, Renard har flyttat. Banknoter hit och dit och det är massor med saker som ska i filmens första 30 minuter Som jag personligen är väldigt obekväm med Det gör ju också att karaktärerna gör aktioner för att handlingen kräver det och inte för att de naturligt ska göra det Det är saknas motivation helt enkelt hos karaktärerna och det i sin tur leder till att dialogen är stultad, och onaturlig. Otroligt mycket exposition som aldrig riktigt liksom kommer fram. Eller som kommer fram än att karaktärsbyggandet försvinner istället. Och det gör ju att det viktigaste i den här filmen Bond och Elektra faller lite i glumstra. Eh, det hade varit bra om man hade fokuserat antingen på Bond och Elektra eller på Elektro. M. nu blir båda och och då försvinner det igen. Tycker jag. Eh, filmen försöker vara mörk och dramatisk. Men samtidigt så ska den vara en klassisk Bondfilm. Men Blandningen går inte ihop alls tycker jag Det är som att den varken blir något av det Den tar ett steg framåt Och två steg bakåt känns det som Och eh, den saknar Nödvändig finess i sitt karitärspel Och handlingen halkar sig framåt um, Så det är det, jag irriterar mig på att De vill göra det mörkt, de vill testa gränserna De vill göra bond på ett visst sätt Men samtidigt ska det vara action Det ska vara humor, det ska vara Christmas Jones, det är liksom Oh, de, är, de är liksom så nära att göra någonting intressant Men istället så faller det i pladask Och det spelas väldigt mycket in med Att Mike Apted som regissör Fokuserar kanske lite på fel saker För han, han har sagt att han gjorde filmen För att han ville fokusera på kvinnor och karaktärerna Han har sagt att han är inte ett Bond-fan Han tittar inte på Bond på 60-talet Och han har som aldrig riktigt förstått Vad som är så populärt med Bond Och det, det skiner lite som igenom I mycket För att den känns oinspirerad i sin regi att det är som att varenda scen spelas ut på det mest naturliga eller på det mest förväntansfulla sättet. Det är liksom varje scen har en mitt, en början och ett slut, och det är som inget spännande utöver det. Och han verkar inte heller kunna hantera skådespelarna för det känns som att han inte har tro i materialet. Och det gör ju att det blir väldigt mycket, väldigt mycket konstig atmosfär i filmen i många sekvenser. Och det blir väldigt övertydligt med känslor och med eh, karaktärsmotivationer och sånt. Som borde hållas lite tillbaka så att vi kan få tänka själv. Så att vi kan få följa med de här karaktärerna. Så att vi kan bli lurade av elektra. Så att vi kan följa med på resa. Men nu är det inte så eftersom att manuset fungerar lite, Och Abteds regi lyfter aldrig materialet mer än nödvändigt. Um, och det gör ju att det finns ingen flyt här. Det om vi ser bara till hur han har liksom satt upp sekvenser Så är det väldigt mycket stående Det är väldigt mycket sittandes Det är mycket interiörer Scener går inte ihop, de sammanlänkas inte tillsammans utan Det blir väldigt ryckigt och hoppigt Så därför filmen otroligt stökig i sin klippning också uh, Action-sekvenserna till exempel Skidjärten till exempel är väldigt långsam Och där skulle det behövt tajtats upp Det skulle behövt lite bättre övergångar Och ja det, det största problemet ligger egentligen hos Mike Lapted Tycker jag För att med lite mer kompetent regim Med lite inter, mer intressanta sätt Att falla in i scener Med mer spännande infallsvinklar Så hade det kunnat lyfts upp Lite i alla fall Om skådespelarna hade tillåts vara lite mer subtila så, så hade det varit bättre Och sen har vi såklart action Som i mitt tycker inte alls det lyckas falla ihop och knyta samman med handlingen. Det som handlingen kommer, sen kommer action vänster och sen fortsätter handlingen. Och eh, det gör att jag har väldigt, väldigt svårt att relatera till den här filmen. Sen om vi ser in på det tekniska. Det känns som att den här filmen är väldigt, som jag sagt, sagt, kulissbunden. Eh, cinematografin väldigt suddig, väldigt utsmetad. Väldigt lite fokus i, i, i bilden. Vilket gör att kulisserna faller i bakgrunden. Det är som att skådespelarna står väldigt nära kameran hela tiden. Vilket gör det lite obekvämt. Det är väldigt dokumentärlik ljussättning. Vilket inte passar in riktigt i bondvärlden tycker jag. Speciellt inte när dramat ska vara mer viktigt än att se Det gör att filmen känns onekligen platt. Så att jag skulle säga att det är filmens sämst, eller sämst film, filmade film. Just då det inte finns någon flärdort Det är väldigt statiskt Det är väldigt lite rörelser Till och med aktionssekvenserna som stannar upp Och det här var något som Roger Spottesbod Förstod att Bondfilmen ska röra sig framåt Även de lugna scenerna det Till att inte vara driv Och där kommer klippningen in då som jag nämnt Inte alls fungerar För att vi verkar stanna upp Och sen kommer vi inte igång Och sen stannar vi upp igen Och det gör så att filmen saknar Nödvändig geografi Både i sitt interna sätt att berätta och berätta berättade sen och även i hjärtkänsekvenser och sett hur folk pratade och så. Och nästa problem eh, det ligger hos Renard. Han skriver en anarkist som inte känner smärta men det betalar sig aldrig av. Hans uppbyggnad blir större än vad, vad vi sen får se. Han, han tappar fortsätt helt. Robert Carlyle verkar inte veta vad han med karaktären. Och det gör ju att han faller i lumstra helt. Enligt mig så skriver sett Elektra som styrk redan från början. Och att vi då hade kunnat fullt mer med Bond på den resan. Till det att han förstår själv att Elektra inte är den hon utse, ser sig själv att vara. Och det är det ständiga tickandet av, hur ska man säga, av saker som slavar med i en Bondfilm. Och det faller inte väl med, med just det dramatiska. Så att det som gör för mig att den här scenen, eller filmen, är den som placerar sig på 24 plats det är att den har så otroligt mycket potential på pappret. Jag menar Neil Purvis, Robert Wades idé. Med att Bond faller för en kvinna som är stört Och att vi har en man som inte känner smärta. Och Bond är och en blir kidnappad. Det är jättebra. Jag, jag gillar verkligen idén. Men just eftersom det aldrig kapitaliseras. Så blir besvikelsen alltid så stor. Och det är tillsammans med att reginen är oinspirerad. Att skådespeleriet är helt... Avslaget och att musiken den är okej okay, men kunde vara bättre. Fotot är ja, nästan till genomuselt Klippningen lika så gör att jag känner mig aldrig lockad att se filmen. Och det är tråkigt för jag, jag vill inte ogilla en bondfilm men den här har jag väldigt svårt att hitta någonting jag verkligen gillar i. För att från och med att den börjar till det att den slutar så har jag alltså. 5-6 punkter jag verkligen gillar i, i filmen Och det är inte, nöd, inte nödvändigtvis stora punkter Utan det är små detaljer Och det är att filmen är genomgående dålig Tyvärr Och det är, det är som svårt som Bond att säga Är det här en dålig film Eller är det bara en dålig Bondfilm Och det, det är svårt att svara på Men att i Bondkontextet så är det den Tvetlöst sämsta filmen Just då den faller pladast på alla punkter Totalt och det är liksom Stockholm Syndrom-scenen. Den borde klaras av med bra stråd och spela bra musik. Men det gör den inte för jag vet inte vad de håller på med. Och man skulle nästan kunna säga att det är farsartat. Hur <går> pass alltså dåligt det här är. Uh, tyvärr. Jag vill gilla den. Jag vill verkligen. Men det jag hittar ingenting jag kan hålla mig fast i. Och uh, ja, jag är precis som Rickard är emot... Att sätta halvor i betyd. Men om vi ser. Jag har satt avtakt på 2 av 10. Och jag kan inte sätta den här på 2 av 10. Det är omöjligt. 1 av 10. Det är alldeles för hårt. Så mitt betyd blir 1,5 av 10. För att. Mycket på grund av att den är en Bondfilm. Och det ger ändå lite poäng. Och den har en okej okay låt. Den har vissa sekvenser med Bond. Ett okej okay soundtrack. Men tyvärr har den ingenting internt som jag kan fastna för. Så 1,5 av 10. Ja, då är det min tur. Och till att börja med så vill jag väl säga att jag gillar ambitionen som de har med filmen. Jag gillar, jag tycker att grundidén är väldigt bra och väldigt intressant. Det är bara det att den det faller väldigt, väldigt platt i sitt genomförande. Det är... Eh, bitvis förstår jag knappt ens vad, vad filmen handlar om eh, speciellt i början det är mycket information och man förstår, i alla fall jag förstår väldigt lite av det eh, allting är inte helt logiskt och ja, nej ambitionen är bra men det funkar absolut inte utförandet det är en film som ser otroligt billig ut och det är extremt Dåliga och tråkiga locations. Vilket är väldigt viktigt för en Bondfilm. För att den ska funka. Men det största problemet med den här filmen. Det tycker jag är dess, eh, dess tempo. Eh, rytmen i filmen funkar inte alls. Det, vad ska man säga? Det, ja, det går upp och ner. Och jag har svårt att, att eh, bli indragen i det. Eh, det är allra tydligast i början och eh, på slutet. För i början så är det alldeles för långsamt. Det tar en halvtimme innan Bond- lämnar eh, MI6-kontor och är på uppdraget och i slutet efter eh, pipeline-scenen så borde vi röra oss snabbt mot klimaxet men istället så blir det en till det blir en eh, kärleksscen mellan eh, Renard och eh, Elektra som helt hade kunnat till sport och som bara ju filmen längre det blir ett konstigt tempo helt enkelt i den här filmen och jag har jättesvårt att begripa det eh Actionen är medioker, med undantag för scenen nere i bunkern som jag tycker är väldigt bra faktiskt. Eh, inte Absolut inte bland de bästa i serien men i alla fall i Brostens Bomb så är den är en ganska bra eh, action-scen. Eh, ja, vad ska jag mer säga? Det är medioker dialog Det mesta är mediokert. Några grejer väldigt dåliga ett par grejer ganska bra. Så vart landar vi då betygsmässigt? Uh, ja, det blir ju bland de sämre filmerna. Och uh, i betygen så har jag The Man With The Golden Gun på en 4. Jag har Diamonds of Forever på 3 och A View To A Kill på 3. Och den är klart sämre än The Man With The Golden Gun, så en 4 går inte. Men jag tycker att den är bättre än A View To A Kill. Uh, det är liknande med Utah Kill för bägge två är genomgående ganska tråkiga. Men den här filmen klarar sig i alla fall bitvis att eh, fånga mitt intresse och dra in mig i filmen. Eh, så ja, en tre känns väl mest logisk i alla fall. För jag tycker inte den är så pass mycket bättre än av Viewtokillen då. Eh, så tre av tio får den här filmen av, av mig. Och då lämnar jag över Staff. Fettpinnon till Rickard. Mm -hmm. <skratt> eh, ja, det jag vill börja med att säga, eh, ge filmen lite cred, är att jag faktiskt tycker att den här filmen är snygg. Och då tänker jag, det, det är för att när jag tänker på den här filmen så tänker jag mest på liksom, eh, scenografin, interiörerna, Casino, Elektras hus, Maidens Tower. Även så tycker jag den har väldigt väldigt snygga eh, kostymer. Och eh, det är ändå de två bitarna. Det är inte tycker jag att eh, man ska inte för eh, bese det i en bondfilm. För det är ändå ganska viktigt. Jag, jag gillar när bondfilmerna eh, ser bra ut. Eh, sen som jag är inne på så är ju inte de eh, utomhuslocation så spännande på det sättet. Det är mycket... Sand och öken eller så är det mörkt. Men på hela taget så tycker jag i alla fall att det här är den snyggaste bombfilmen på väldigt många år. Men som ni har förstått så tycker jag att den här filmen också dras med lite för många uppenbara eh, problem. Och det första är ju actionsekvenserna där det är stort sett ingen som riktigt funkar. Nere i bunkern, det tycker jag är helt okej, okay, ganska bra. Problemet är också att vid det laget så lyckas inte filmen dra in mig på nytt. Utan jag är fortfarande känner mig väldigt så här utanför filmen. Och även om jag, om jag ser på just den scenen som är en isolerad scen så är den ganska bra. Men den lyckas inte liksom få in mig till den, till den grad att jag faktiskt är riktigt så där, eh, i underhållen. De övriga aktiescenarna tycker jag inte är bra alls. Just med väldigt eh, malplacerade Passar inte in i handlingen. Eh, tar bort fokus för det som borde vara viktigt. Jag tycker inte man får glömma det att i en actionfilm. Visst man kan sätta sig ner och se en actionfilm för att se god och härlig action. Men om inte actionscenerna har någon betydelse för handlingen så, så tappar ju också en actionfilm sin betydelse som, som film. Eh, och det är väl lite det den här filmen gör tyvärr. Den är för lång för sitt eget bästa- den är väldigt spretig och väldigt, väldigt ofokuserad. Ofokuserad är ett bra ord. Den byter miljö så himla, himla ofta att jag inte liksom till slut riktigt fattar var vi är. Alltså vilket land, vilken stad, vilken plats. Vi får aldrig se liksom Bond egentligen röra sig mellan de här platserna utan det klipps från alla platser så att jag till slut inte vet... Framförallt när vi kommer, som vi sa, det är väldigt mycket interiörer. Och när vi kommer in i en ny interiör så vet inte jag vart vi egentligen är någonstans. Förutom att jag ser att vi är inne i ett kasino till exempel. Och det gillar inte jag. Utan jag vill jag vill att Bond ska, man måste förhålla sig till sin miljö. Det är det som är så härligt med framförallt många av de tidiga Bond-filmerna. Att det är Bond på Jamaica. Det är Bond i Turkiet. På Bahamas. Det här att han verkligen är... I miljön. Och här känner vi alla det. Och då blir det lite platt. Och där liksom Tom Over Dice kändes väl så här rätt fram. Den var väldigt eh, liksom smidig i sitt tempo. Man förstod liksom logiskt hur det var. Så är det här, det här väldigt villrådigt. De vet inte riktigt vad de vill. Vilket är konstigt med tanke på att manusidén är så himla bra. Det finns så mycket idéer. Och som Emanus sa så är det så mycket missad potential med det här. Och det är väl nog det att Person Wade kommer in och skriver ut Manus. Och sen tar de in en regissör som inte riktigt kan hantera Bond för att han inte riktigt vet vad Bond behöver. Och tar in sin fru som börjar skriva om det liksom ur en annan synpunkt. Och de här två delarna liksom krockar verkligen den här filmen. På ett sätt hade jag fan, jag hade gärna sett den där versionen som hans fru skrev. För liksom egentligen en häftig idé att få se en Bondfilm där de verkligen fokuserar på de kvinnliga karaktärerna och att det är de som är viktiga. Det hade verkligen varit ett, ett stort steg för Bondserien att ta det klivet. Och nu blir det lite varken hackat eller malet för att Elektra ska verka som en så himla viktig karaktär. Fast de gör det lite så halvhjärtat, vilket är väldigt synd. Och då kommer jag in på det att... jag jag tycker inte att Marso hanterar det här. Det är några få scener. Egentligen så är det den första. Eh, när Bond och Elekta träffas. Och den ja, allra sista torturscenen. Som jag tycker att Marceau eh, hanterar. Hyfsat bra. Resten så tycker jag att hon är rent, rent dålig. Och det är så konstigt och så synd. När man lyckas ta in en bra skådis. Och så jag fattar liksom inte varför det inte funkar men det är dåligt, det är, så, det är väldigt väldigt dåligt eh, Carlisle tycker jag ändå tar sig igenom med någon sorts heder, där är det mer karaktären som är lite trist skriven och Richard som jag har nämnt, Steele. det är ingen katastrof eh, passar inte in i storyn eh, och det märkliga här är att jag tycker inte ens att Judi Dench klarar sig alltså hon, M- det ska inte vara den här karaktären som också så här, hon ska inte se tillbaka på vad, vad hon eller han, om det är en han som har spelat M, vad han har hållit på med förut. Och hon verkar verkligen så här, M går inte och skäms där på MI6. Inte, nej, juridens är inte heller bra. Och det är, ah, hon var så fantastisk i Tomorrow Never Dies. Det, det är så himla synd att se konstant i den här filmen, de här missade skådespelarpotentialerna. Och det leder mig in på Brostnan som gör sin sämsta prestation som Bond. I alla fall hittills. Får se vad som händer sen. Eh, och den sämsta Bond-prestationen hittills hela serien. Det här är nästan den första filmen i alla fall som vi pratar om. det. Är att, oavsett vad man tycker om hur Bond porträtteras. Att han är gammal när mår är på slutet. Eller att Dalton är lite för brutal i Life Kill. Men det här är första filmen där jag känner att skådespelaren inte kan hantera att spela Bond. Och det, det är så himla synd för att jag gillar verkligen Brosnan i allt annat han gör. I alla andra filmer. Jag tycker att han är en jättebra skådespelare. Men han, här lyckas han inte hantera Bond som karaktär. Och det är ju så vitalt för vi pratar ju om en Bond-film. Um, ja, och dialogen har ja, vi diskuterat. Det är väl lite den som gör att skådespelarna får kämpa så himla mycket- det är väldigt överdramatiskt och pompöst sådär. Och The Tomb of the Dice då ändå hade um, faktiskt en del toppar som jag helt plötsligt insåg att det var ganska bra. Ganska underhållande. Um, och den hade... Okej, okay, jo, klimaxet var inte bra. Men om vi plockar bort klimaxet och tar resten av filmen då, Tom The Tomb så var det inga sådana riktiga avgrundsdjup. Den var höll sig ganska flytande. Där lyckas ju inte det var det sådant som för den är... Aldrig bra Förutom några väldigt enstaka moment eh, Några detaljer här och där sådär. Eh, Men den är aldrig där Så att man går igång och känner ah, Fan vad gött att få se Bond För det brukar alltid dyka upp I alla filmer på något sätt någon gång Det kommer aldrig här eh, Den har väldigt många sjok Som är mediokra Emellanåt så sticks det in de här scenerna Och det är främst <clears throat> Alla scener i liksom mittna filmen. Med just Bond och Elektra. Jag vet. Jag kan inte hantera dem när jag ser på det. Jag får säga ett blackout. För att jag tycker, det är så alltså, jag tycker det är så hiskeligt. Att behöva se på det där. Och det är ah, jag gillar inte att sitta och verkligen så här, klaga. Alltså, något Ni får väl nästan. När jag tycker att något är dåligt. Då, då tycker jag faktiskt att det är dåligt. Jag kan inte hantera hur dåligt det är. För det är. Oh. Och det är det som är vissa Bondfilmer har att det dyker upp någon scen sån scen men här är det liksom tre, fyra sådana som liksom dyker upp med ganska jämna mellanrum, vilket gör att man, jag kan aldrig släppa av när jag äntligen känner att okej, okay, nu kanske börjar hända någonting med den här filmen, då kommer en sån scen igen som liksom dödar allt allt intresse. Det är lilla, lilla intresse jag har börjat bygga upp. Och det är synd för en Bondfilm ska ju vara en njutning. Jag ska sitta där avslappnad, ha lite kul, vara underhållna bra action. Bond är ju han ska vara någon sorts liksom väldigt konstigt egentligen. Någon sorts gestalt som man kan se upp till trots att han går runt och dödar människor. Men han har någon sorts moral. Han är cool. Det är liksom, det är, ja. Och när man inte får det i en Bondfilm så blir man väldigt snuvad på konfekten. Det, det känns inget Kul. När inte Bond funkar. När inte en Bondfilm klickar. Det sista man måste säga ändå. Att på det hela taget så tycker jag inte att det här är en katastrof. Det finns ingen Bondfilm som är en katastrof. Det som jag har sagt. Det är några scener som är katastrofer. I övrigt så är det ganska mediokert. Och mediokert för mig. Det är, inte, det, det, det är ju inte godkänt för Bond. Bond får aldrig vara medioker. Det får aldrig bli trist. Det får aldrig bli oinspirerat. Oengagerat. Eh. Då blir det, slår det ju snett. Det är en klart underkänd bondfilm. Tveklöst sämsta vi har diskuterat hittills i podden. Och betyget <clears throat> två av tio får väl den här filmen till slut. Jag måste flytta in och säga det, att det. Fylla i det med det Rickard säger. att Det är ju inte en dålig film som så. Jag ser ju heller den här än många andra dåliga filmer. Det är ju trots allt en bondfilm. Så jag kan inte i den helt och hållet. Men inom kontexten av bondvärlden så är den 1,5 för mig Det måste jag få ur världen Att det är trots allt en bondfilm. film Så att bara det ger ju Mm. Ni har ju äh, täckt det mesta faktiskt äh, Jag har väldigt svårt att förhålla mig till den här filmen Dels äh, För att den är ganska ofokuserad Som du säger Rickard Och äh, för att jag har ett extremt nostalgivärde Till den äh, I form av spelet och filmen Som jag har sett många gånger Och äh, vad ska man säga Den drar aldrig in mig jag stöter aldrig bort mig på något sätt Jag ligger någonstans där och skvalpar i Mediokerträsket ungefär Och Mediokert är ju inte Godkänt som ni har varit inne på Och sen, ja Vad, vad vill man ha, en uruselfilm eller en Mediokerfilm Och ja, då väljer jag en Medioker Men Den sämsta filmen vi har diskuterat hittills Innan det här, för mig i alla fall, det var Diamonds are Forever Och den ligger på 3 av tio Och ja Den här filmen har En del jag tycker som Ricka, den har snygga kostymer Sen tycker jag att ja, 75-80% av actionet Är dåligt eh, Jag tycker Marso gör det bra med vad hon får Jag tycker Carlisle också gör det bra med vad han får Men de har inte så mycket Jag tycker Sokowski är ganska trevlig <laughs> Och eh, Jag tycker interiörerna är snyggare Än exteriörerna För exteriörerna är väldigt tråkiga inte att säga Och eh, Musiken som jag var inne på gav en 8 och låten tycker jag är bra Och så sen gillar jag konceptet Som jag har varit inne på Jag gillar konceptet med att en bli tillfångat Att det är personligt på ett sätt Egentligen den första filmen Då det verkligen, verkligen vad som det är nu I Craig-filmerna Och jag Ja jag, jag jag har någon Jag gillar den här filmen på något konstigt sätt Men jag skulle inte ge den eh, Ja, jag vet inte. Jag har svårt att ge den samma betyg som Diamond Soul Forever för den sågade jag verkligen totalt genom hela podden. Genom Hela det avsnittet och jag kan inte jag måste nog slänga upp den på samma betyg som jag ger av YouTube Kill för jag tycker inte den är mycket sämre än av YouTube Kill. Och av YouTube Kill gav jag en 4. Så att jag ger den nog en 4 ändå. Eh, inte godkänd. Alltså en väldigt svag fyra ska jag tillägga. Men eh, fyra av 10. Inte 4 av 5, så att ni vet det. <laughs> För då hade ni blivit oroliga för min mentala hälsa. Men 4 av 10 eh, ger en. en svag 4 av 10. Ja, då tar vi och tackar Agent 07.nu och eh, From Sweden with Love. Mm. Mm. Eh, och så tar vi och eh, blicka framåt, nästa avsnitt. Aha. Herregud. Ja, då får vi dels ringa utrikesdepartementet, för då kommer vi bli tillfångatagna. Ja. Eh, och så ska vi er oss Ja, få jag menar så det kommer hända jäkla mycket intressant nästa avsnitt Ja, det händer väldigt mycket, snabba ryck Det här avsnittet kommer ju bli Vad som syns nu blir vårt längsta hittills eh, Med tanke på att vi inte kommer dela upp det Som vi gjorde Nej. med Secret Service ja. Och förbered er på att nästa avsnitt blir minst lika långt För nu ja. nu... nu är det, som är, nu är det som är karame karameller som kommer oh, på band. Det här kan bli Jävla vad det här bli. Mm. Oavsett vad vi tycker om filmen så det ska vi inte avslöja här. Men vi kan nog utlova alla fyra att vi kommer att vara väldigt taggade. Mm. Ja. <laughs> ja. Och <laughs> eh, i och med att det här avsnittet är så pass långt också så kan vi passa på att tacka mm. ni som lyssnar också. Mm. Ja, faktiskt. Jag faktiskt att faktiskt ha tålamod och lyssna och. så pass länge som ni gör. Och kommentera. Det är, är skitkul. Ja. Ja. Det var ju verkligen så här, när vi, innan vi startade podden så var det verkligen så här, ja... Ah. 2.30, det är väl någon sorts max kanske. Ja, inte tre timmar inte i närheten liksom. Nej. Och sen har vi ju för sig så känner man att fan, om vi ändå har, vi har ett till för att diskutera filmen vi diskuterar. Ja, det är väl bara att köra på liksom. Och det verkar ju inte som att någon riktigt har klagat. Jag har inte hört några klagomål ja. över att det är en långa heller. Nej, är det någon som inte vill lyssna så lyssnar de ju inte så att Nej. <laughs> inga inga problem. Det är ingen som går, går, kan gå in och klaga heller då Nej, och jag kan väl förstå att det kan bli Ibland kanske det blir lite trådigt om vi går igenom filmerna i detalj Men nu är det en Bondpodd Ja, Deal with ja it. ni som lyssnar vill nog höra det också tror jag. Ja. <laughs> Så att nästa avsnitt Förbereder oh. på krig mm. <laughs> <laughs> Ja uh, Vad händer däremellan? Ja, med en vecka så är det ju comic Om vi ska hamra in det en gång till 15 november 10.30 Kista mässan ja. Ja. Nu har vi sagt det för tredje gången. gång <laughs> Jajamässan <så. laughs> Då är det reporting for duty som ja. det gäller. Och kista ja. näsan. Yes. <laughs> eh, skriv gärna till oss också. Eh, med feedback. Positiv, negativ. Det är alltid jättekul när, när eh, vi för av er. Ja. Av lyssnarna verkligen. Mm. Det är alltid kul. Utfölja kommentarer. Mm. Många sådana. Det är kul. Skitkul. Eh, så får ni ha det så bra så länge. Så hörs vi nästa gång. Så har du. Ha det fint. Jingling. Hej då. Hallå, hallå, hej.